Nem! Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem! Hey, felgyancszi, elég! Ki alajárossal? A Spirit FM 87.6-on, és az interneten. Mit kínlódik már itt? Ha én ablakból akkor a nagy lényeg, hogy az egészség. Tovább álljék Megértő szemekkel Átnéznének rajtam Akkor lennék boldog Ha mindent megmutattam Mint a leszakított Haldokló virág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 Éveket, hogy történjen bármi, a élünk, és meghalunk. Ha egy soha sem lobognék, mindenféle szélnek haragosa volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka, mindenféle széle. Kicsit rendezgetem még a papírjaimat, és aztán mindjárt jövök. Zana, Zana, Zana, girl, Zana, Zana, Zana, Zana, Zana, Zana. Zana, Zana, Zana, Zana. Zana, Zana, Zana, Zana. Zana, Zana. Köszönöm, Ma a 2020. június 11-e van, és csütörtök. A pontos idő 4 8 az óra. Ez a Kejfej Jancsi. minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A tévénézők, a rádióhallgatók, a netezők és Fiala János korhatáros 14 éven nem, felette is csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora, amely megpróbálja elválasztani a fontos a fontos talantól. Derültékben, vagy legalábbis ahonnan én jövök, a hegyről, ott már süt a nap, itt a sík Budapesten lassan, már mint Pesten föl fog szállni a köd, és akkor itt is sütni fog-e a nap. Hogy az mennyi ideig tart, pontosan nem tudom, de jó idő ígérkezik. 31-8 környékén kapcsolom önöknek Nidermüller Pétert, majd Györgyevics Benedeket, most pedig bátortalan kísérletet teszek valamit elmesélni önöknek, amit én nagyon fontosnak találok. Sokan azt mondták az elmúlt időben, hogy ez nem az a Kejfej Jancsi, amit én korábban csináltam, és nem kizárólag arra gondoltak, hogy imáron a televízióban is fantasztikus operatőrök által, és a Spirit TV-nek a hihetetlen készsége jó voltából lehet látni a műsort, mert aki engem figyel, az tapasztalhatja, hogy nincs kereskedelmi hang, nincs túlmozgás, nincs bennem televíziós megfelelési kényszer, sőt, bizonyos szempontból olyan puritán, amilyen puritán egy tévéműsor talán nem is lehetne. A korábbi Kejfejancsikhoz képest egy óriási különbség volt az elmúlt hetekben, ez pedig az volt, hogy amikor nem interjúkat készítettem, és viszonylag sok interjú készült, de amikor nem készítettem interjúkat, például hétfőn és kedden, nem tematizáltam a műsorokat. Nem jöttem elő azzal, hogy én ezt és azt gondolom a világról, és önök mit gondolnak róla, és egyre jobban vittem önöket abba az irányba, amit én gondolok a világról, amit az igazság érzetem éppen súgott, hanem hagytam, hogy úgy hullámozzék ez a Balaton, melynek neve Kejfejancsi, ahogy alapvetően önök akarták, természetesen ott voltam benne én, nem kismértékben, de nem én fújtam a passzátszelet. Akik a Kejve ismerik, azok tudják, hogy időnként magamhoz szoktam ragadni a kezdeményezést, most a passzátszéről feledkezünk meg, mert az jó bofán hangzik, de nem biztos, hogy minden szempontból jó hasonlat, és abban a pillanatban, hogy magamhoz ragadom a kezdeményezést, abban a pillanatban nő a feszültség, hiszen egy olyan elvárás születik meg már mindjárt a műsor elején, amelyben abban reménykedem, hogy önök felzárkóznak mellém, az én igazságérzetem mellé, és ami ennél még sokkal, de sokkal rosszabb. Azt gondolom, hogyha nekem valamiben igazam van, ami egyébként nem velem kapcsolatos, az egy társadalmi jelenség. Akkor azt feltételezem, hogy azonnal, tehát nem két hét múlva, nem két év múlva, hanem azonnal olyanná válik a világ. Akik ismernek gyerekeket, azok tudják, hogy ez egy gyereklelkű felnőtnek a sajátja, de emiatt megróni nem biztos, hogy kell, mert egyrészt, ha igaza van, akkor az elég fontos, a jó akarata, a jó szándéka is fontos, de amikor beleütközik az önök ellenállásába, vagy beleütközik az önök meg nem értésébe, néhány ember esetében a kifejezett butasága, abban az esetben sokkal magasabbra szöknek az indulatok, mint akkor, amikor nem önök tematizálják a műsort, hiszen önök nem szokták tematizálni a műsort, önök különböző témákat vetnek be, és aztán egyébként nem laposan, te elhaladunk egészen 418-tól 9 ig de ez egy egészen más jellegű műsor, mint amikor én azt mondom, hogy, és aztán történik, ami történik. Most az elmúlt napokban ebben állt változás, néhány témában előjön néhány gondolattal, ráadásul iszonyatosan felkészültem belőle, ráadásul, ahogy múlt az idő, egyre jobban felkészültem belőle, és már olyan felkészült voltam, ami egyébként olyan részletgazdagságot tett lehetővé, amire önök már, és emiatt nem haragudhatok meg önökre, nem tartottak igényt. Én emiatt megharagudtam önökre, és ezt viszont önöknek teljes mértékben meg kell érteniük, akceptálniuk, nem kell de meg kell érteniük, mert ebben az volt benne, hogy tehát rossz a példa, mert nem arról van szó, hogy át akarom vezetni a vakot, aki nem akar átmenni, de mondjuk átvezetem és közben azt mondom, hogy jön egy teherautó, gyorsabban kéne menni, ő meg azt mondja, hogy így is át fogunk érni, meg aggódom. Miatta is, teherautó miatt is, magam miatt is, de ez nem egy vakkal, nem egy teherautóval és nem magammal kapcsolatos hanem társadalmi jelenségekkel. Ez a Kejfei örök problémája, mindig is a világot szerettem volna megérteni, annak egyes jelenségeit elemezni, hogy abban rájöjjek, hogy mi motiválja a tényezőket, az embereket, mi miért történik, valamiféle jobbítási szándéka, de hogy a Kejfei által mente a világ valaha is eléb, hát nézzék, nem szűnt meg, ez egy húsz éves műsor, ami önmagában nem érték, de hogy a világ mente elébb, abban nem vagyok biztos. Nos, erről akartam önöknek beszélni, hogy ez okozza azt a konfliktust, ami az elmúlt napokban volt, és amit én pontosan érzékeltem, és amiben nem lehet igazságot osztani. Mondok egy példát, és aztán rátérek arra, amiről beszélni szeretnék, hosszabban és részletesebben. Én innen még sohasem késtem el, egyetlen egy alkalom fordult elő, akkor egy baleset volt, az ki nem számítható volt, és az menthetetlen volt, megoldotta a televízió és az itteni személyzet köszönet érte. Most kérstem volna el, de egy szemetes autó megállt egy úton, aminek nem tudom, hogy mi a neve, a szembe jövő forgalom nem volt túlságosan udvarias, és végül is, amikor én is megelőzhettem a kokás harmadikként vagy negyedikként átmenve a baloldali sább, akkor jött egy autó, aki látható módon nem akart volna elengedni, ha én nem lettem volna ott, és kioktatott engem, én pedig elmondtam neki, hogy én már ott voltam, és igazán átengedhetett volna ennél udvariasabban is, de az udvariasság az nem elvárható. Ott neki volt nem elsőbség, az az ő sávja volt. Én csak akkor mehettem volna át, ha ő nincs ott. És idefelé jövet Ha most azt mondom, hogy neki volt igaza, és nem nekem, akkor ugye én most itt nem tudok önök által tőle bocsánatot kérni, mint hogy nem is hiszem, hogy bocsánatkérésről lenne itt leginkább szó, hanem arról, hogy nem cselekedtem jól. Üm, ő nem volt udvarias, de neki jogában áll nem utvariasnak lenni. De ez egy napot tömkre tud tenni, mert adott esetben egy olyan forgalmi szituáció jön létre, ahol az ember felhúzza magát, miközben tudja, hogy neki nem volt igaza, de sietett, vagy úgy gondolta, hogy ő ezt megengedheti magának, és így tovább, és így tovább. Három pont. Vasárnap megjelent az msp nek egy videója, amit én vasárnap láttam, illetve vasárnap belenéztem, valami nem stimmelt benne, mentős tisztről beszéltek, miközben egyébként az illető magát nem mentős tisztnek, hanem csak mentősnek mondta, egy nagyon rossz arcú nőt láttam egy nagyon borongós hangulatú filmben, ami iszonyatosan baljóslatú volt, rettenetes volt a tartalma, de én valamiért azt éreztem, valami assukta belül, hogy ennek valahogy bibije van az igazságtartalmát illetően, és én hétfőn nem jöttem ezzel elő. Ezt csak azért mondom el, mert hogy ez a műsor nagyon sokszor sugallat és megérzések alapján működik, nem tudatosan. Innentől kezdve, nem veszik rossz néven, sorrendet fogok fölállítani, és ugye a papírokra azért van szükség, hogy dokumentáljam azt, amit önök ilyen mértékben nem akarnak igényelni, de meg akarom mutatni, hogy adott esetben hogy tud létrejönni konfliktus önök között és köztem. Ez az illető hölgy, akinek lehet neve, de nem muszáj, a Facebook oldalára április 15-én tette ki az első felhívást, amiben leírta, hogy ápolást vállal másnap, ugyanezt még egyszer megosztotta, április 22-én pedig közölte, hogy kilenc beteg ápolását teljesítette. A sikeres ápolásról szóló posztja után mindössze két nappal, április 24-én a Pesti hírlap aznapi számában már be is számolt a tevékenységéről, és később különböző orgánumokban, a leegyszerűsítés kedvéért idézőjelesen, ha ilyet egyáltalán lehet mondani, hazudozott össze és vissza, miközben néhány igazság is elhangzott. Beszélt a Juronyúznak, nyilatkozott a Rádiónak, de aki a kejfejacsi történetét ismeri, Szixai Péterrel, még nem tartunk itt, az tudja, hogy önmagában az, hogy korábban nem mondott igazat, az egyáltalán nem menti fel adott esetben Kórós Lajost, hogyha ő ötödikként átveszi azt, ami egyébként már négy különböző helyen nem volt igaz. Ez volt tehát vasárnap. Azt mondja, hogy hatodik hó Hetedike. A hétfői cikk folytatása. Mint a videóból kiderült, német Atina, így hívják a hölgyet, ketten szerepelnek egyébként a videóban. Német Atina és egy festőművésznő, akinek az édesanyjával került valamilyen módon kapcsolatba, aki egyébként meghalt, mármint az illető édesanyja. Mint a videóból kiderült, német Atina a kórház kiürítés idején bejelentette a Facebookon, hogy 10 hazaküldött beteg ellátásában segítséget tud adni. A 10 hazaküldött betegből 10 nap alatt 9-en meghallgattak a beszél három esetet idéztek elő. Kórós Lajosról van szó, aki ezt leforgatta, ő egy MSPS politikus, szociálpolitikával foglalkozik, és élharcosa annak a küzdelemnek, amit az ellenzék egyebek között, Káslel Miklóssal szemben, egy orvossal, aki most egy bonyolult nevű minisztériumnak az első embere vív, leginkább annak kapcsán, hogy rossz embertelen intézkedéseket is az koronavírus járvány idején. Ebben a videóban ö, van egy, egy ilyen borongós felvezetés, azután pedig ülnek a Dunapark kávéházban, ezt nekem nem nehéz felfedezni, mert ismerem, két hölgy és Kórózs Lajos, az operatőr nem látszik. Vannak vágóképek, ezen az országos mentőszolgálat autói láthatók idézem a hétfői közleményt. Országos mentőszolgálat. Hamis látszatot kelthetett, nincs köze az országos mentőszolgálathoz. Részlet. En Atinát egyetlen megkérdezett mentősebb ismeri, és nem szerepel sem az országos mentőszolgálat, sem a magyar egészségügyi szakdolgozók nyilvántartá nyilvántartásában sem. Ezt követően a videót Kóros Lajos eltávolította az oldalról, az MSZP az esetre így reagált közösségi oldalán. Kóros Lajos az MSZP vasárnapi videójában egy olyan szabadidejében önkéntes ápolói munkát végző hölgyel beszélgetett, aki a kórházból kirakott embereknek próbált segítséget nyújtani, de tíz betegéből kilenc így is elhúnyt a felelőtlen kormányzati intézkedés miatt. A videóban nyilatkozó hölgy mentésként dolgozik egy magánszolgáltatónál. Majd később maga a mentőszolgálat is elismeri, hogy a betegszállítók is részt vállalnak és segítik az OMS életmentő munkáját, így az éri szintett hölgy is, Később ez a közlemény is eltűnt, mármint az MSP honlapjáról, mert hogy egyébként a két utolsó mondata az úgy nem igaz, ahogy van, mert lehet, hogy a mentőszolgálat elismerte, hogy betegszállítók is részt vállaltak és segítik az OMS életmentő munkáját, de hogy az érintett hölgy ennek része lett volna, ilyenről én legalábbis egyáltalán nem tudok. Tehát az MSP és Kóros Lajos, miután kiderült, ahogy ezt otthon mondták, hogy lukra futottak, vagy lehetséges, hogy Lukra futottak, hogy elnézést kértek volna, ahelyett, hogy kezüket feltartva kijöttek volna ebből a szituációból, egyrészt újabb hazugságokat követtek el, újabb füllentések bebonyolódtak, és kezd, kezdték ezt a létező vagy nem létező szakart szétkenni, miközben a saját felelősségüket tízes skálán, hát elő, legeleinte egyesre sem vállalták. Menjünk tovább. A történet azután sem lett tisztább, így a 444.hu, hogy Koros Lajos és német Attina hétfőn este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszéltek az ügyről. A nő nem volt hajlandó megnevezni a mentőszolgálatot, ahol dolgozik, majd arra a kérdésre, hogy miért nem szerepel a szakdolgozói nyilvántartásban, azt mondta azért nem, mert nem fizette soha. Koros Lajos a műsorban kitartott amellett, hogy a videóval az égvilágon semmi baj nincs, azt csak azért törölték, mert nem kalkulálták be az országos mentőszolgálat. Érzékenységét, hát igen, ez egy eléggé cizellált szöveg, csak éppen nem felel meg a valóságnak. Itt az országos mentőszolgáltnál az érzékenysége volt megbántva, hanem a hűség nem állt fenn. pedig ők senkit sem akarnak megbántani. Német Atina a 24. húnak azt mondta, azért nem árult el, hogy hol dolgozik, mert nem kapott erre engedélyt. Tehát Német Atina, hát. Hári Jánosnak egy egészen közvetlen leszármazottja, de Kóros Lajos sem áll nagyon messze tőle. A 24.hu kérdésére Kóros Lajos azt mondta, semmilyen módon nem ellenőrizte a német Atina hátterét, mivel az arcát és a nevét vállalt az asszony, ezért nem nyomozott utána. Hát, hát, hát, hát, hát. Menjünk tovább az időben. A mentőskény nyilatkozón nőről kiderült, hogy sem az országos mentőszolgálat, sem a magyar egészségügyi szakdolgozói kamara, sem az állami egészségügyi ellátó központ nyilvántartásában nem szerepel, sőt az általa megnevezett szamaritánus mentőszolgálat is határozottan cáfolta, hogy a hölgy valahogy is dolgozott volna náluk. A bonyolult nevű minisztérium álláspontja szerint a videóban elhangzott hamis állítások a jelen veszélyhelyzetben, mert ugye a veszélyhelyzet még nem szűnt meg, különösen alkalmasak voltak a társadalomban indokolatlanul nyugtalanság keltésére, az egészségügyjel szembeni közbizalom aláásására, ezen keresztül a járványjal szembeni védekezés hatékonyságának lerontására, írta a minisztérium a közleményében. Majd hozzátették azt is, hogy az állítások, valamint az, hogy a nyilatkozó személy mentőtisztként fogalmazta meg őket, súlyosan sértették az egészségügy egész és szervezetrendszeri sárvarantva az egészségügyi dolgozók szakmai becsületét, amelyet a minisztérium ezúttal ezután, ezután is visszautasít. Miközben én e, nem kétlem e, kóros Lajos jó szándékát, és nem egy műsor szólt már arról, hogy Kásler Miklós könnyen lehetséges, hogy jobb kórházigazgató volt, mint egészségügyi miniszter, és a koronavírus járvány idején sok érthetetlen, és az érthetetlen intézkedései közül sok rossz döntést hozott, az a javító és jobbító szándék, amely Kóros Lajosban volt azáltal, hogy leleplezze a bonyolult nevű minisztérium miniszterét, nem lukra futott, hanem pontosan az ellenkezőjét valósította meg. Hogy a rémhírterjesztés kategóriájába belefér, és hogy a jog mit enged meg, azt nem tudom. De én, akit kormánypártisággal nem nagyon jó lehet megvádolni, én alapvetően igazságpárti vagyok, tehát ellenzéki is annyiban vagyok, amennyiben az ellenzék mellett van az igazság, de kormánypárti vagyok, hogyha a kormánypárt mellett van az igazság. Tehát az én igazságérzetem az súgja, Hogyha választani kéne a rémhírterjesztés és a nemi rémhírterjesztés között, akkor az, amit Kóros Lajos az MSZP politikus elkövetett, az rémhírterjesztés volt, és még egyszer mondom, ebben a tévedés maximális kockázatát fenntartom, rossz eszközzel, rossz időben jó ügyet szolgált, de itt a jó ügy volt a legkevésbé jelentős, és ahogy múltak az Napok, vasárnap, hétfő, ked, szerda, ma csütörtök van, semmilyen tisztázó és semmilyen feltáró tevékenysége nem volt a tekintetben, hogy megbánta volna azt, amit vasárnap a videóban közreadott. Kóros Lajos az MSP vasárnapi videójában egy olyan szabad önkéntes ápolói munkát végző hölgyel beszélgetett, így az MSP a Facebook oldalán közzétett közleményében, aki a kórházból kirakott embereknek próbált segítséget nyújtani, és ezt már fel is olvastam, még egyszer nem teszem, később azonban ezt a bejegyzést is törölte az MSP. Törölték a videót, törölte a videót. Kóros Lajos törölte a közleményt az MSP miközben nem nagyon mondtak semmit, egyre mélyebbre ásták magukat a hazugságban egy olyan ügyben, amelynek a jelentősége tízes skálán tízes. Hiszen az elmúlt napokban és a hetekben rádió és tévéműsorok, internetes újságok írtak arról, hogy milyen embertelen döntés volt a kórházi ágyak felszabadítása, hogy olyan állapotú betegeket engedtek haza, akiket egyébként nem lett volna szabad hazaengedni, és ettől dörgött az ellenzéki sajtó, ehhez vélt bizonyítékot találni Kóros Na és amikor kiderült az, hogy nem talál bizonyítékot, akkor miután nem tudott eltűnni, mint kánfor, vagy mint szürke szamára ködben, ezek az események történtek, törölt videó, törölt közlemény, de ma az internet világában nincs olyan, hogy emlékezetkihagyás, emlékezetkihagyás, kihagyás, itt van, a dokumentum megmarad. Menjünk tovább. Nyilvánvaló, hogy a kormánypárti sajtó kapva kapott ezen a bal, bal, bal lépésen, és mindent kihasznált ennek a kifigurázására. Így egyebek között élen járt ebben a pesti hírlap, nem a pesti hírlap, a pesti srácok elnézést, a lendület időnként rossz szavakat visszaszámba, de aztán korrigálok, uh, és a magyar nemzet is élcelődött a történeten, azt kell, hogy mondjam, sajnálom az apropót, teljes joggal. Tenna felgyorsultak az események, és a 168 órában a következő közlemény, illetve a következő írás jelent meg ez a szerző Árpási Bence és Molnár Rihárda. 168 óra több forrásból is úgy értesült, hogy Szalai Tamás Lajos, a Népszabadság egykori újságírója, Újhely István MSZP és Európai Parlamenti Képviselő asszisztense, sajtósa készítette a párt elhíresült Facebook videóját. Na most akár elhiszik nekem, akár nem. Az én szerencsém vagy szerencsétlenségem volt az, hogy én tegnap előtt beszéltem Szalai Tamás Lajossal, mert szóba került az, hogy ezen a héten pénteken nyilvánulja meg a műsoromban Újhelyi István, és én azt gondoltam, hogy Újhelyi István többet ér annál sem, mint hogy Európai Uniós képviselőként kizárólag a koros Lajos videó kapcsán B apostrofsam, és ezért azt mondtam neki, hogy szerintem ezt a beszélgetést halasszuk későbbre, mert jó ügyet, jó eszközökkel így tudok szolgálni, csak beavatam önöket, hogy hogy készül a kejfejancsi. Ez egy régi és igen jó kapcsolat Szalai Tamás, Lajos és Köztem, aki ötölt, hatolt. Én éreztem a hangjában valami bizonytalanságot, kérdeztem, mi a helyzet, majd vallomást tett a tekintetben, hogy neki mi van ehhez a videóhoz. Miután azonban ő részletes feltáró vallomást a szó idézőjeles értelmében nem tett, ennek okán Ebben a műsorban én se fogok ennél többet mondani, de hány olyan ember van, aki engem azért kárhoztat, hogy én milyen információkat hallgatok el, és csinálok úgy, mintha én egyébként egy ilyen nagyon tájékozott ember lennék, és valójában önöket úgy próbálom félretájékoztatni, hogy az én ismereteimre úgy alapozok, hogy közben azokat nem osztom meg önökkel. Nos, ebben a sorban, amit elmondtam, talán érthető, hogy ez az információ milyen jelentőséggel és hogyan hatott rám. Telefonon elérte a 168 óra Szalai Tamás Lajost, aki maga is elismerte a videó készítését. Én voltam a kamera végén, mondta újhelyi asszisztense, ám további kérdésekre nem válaszolt, hanem az MSP sajtósztályhoz irányította a 168 órát. Ez gyakorlatilag egy feljelentéssel ért fel a 168 óra révén. Semmilyen bizonyíték nem volt arra, hogy Szalai Tamás Lajos bármivel többet tett volna a videó ügyében, mint hogy azt elkészítette. Kétségtelen tény, hogy annak vágása is Szalai Tamás Lajos munkája lehetett feltételezhetően. Nagy valószínűséggel a zenét is ő találta hozzá. Nagy valószínűséggel követte benne e a főszereplőt, illetve a főszereplőket alkotó tevékenysége ebben fejeződött ki, miután a videó, ennek következtében ennek van jelentősége, azonban nem szólalt meg, véleményét semmilyen módon nem közölte. Ha tetszik, a véleménye az volt, hogy felvette és nem határolódott el tőle, ez kóros, kóros Lajos bűnéhez képest, hogy egyszerűen fejezem ki magam, az én szememben elenyésző, függetle attól, hogy megcsalta az orra Szalai Tamás Lajost, aki egyébként nem MSZP tag, és aki valójában technikai segédletet biztosított illetőleg hát a videónak az összeállításában talán közreműködött. Annak a videóéban, amit egyébként alapvetően kormánypárti portálokon még felelhetnek, és ha megnézik, akkor annak az özbenyomása, amit kelt, Kísértetiesen hasonlít egyébként Lázár János Bécsben készült videójához, amely Bécsben készült videóje arról szólt, hogy a nem európaiak, a nem osztrákok, arabok és törökök hogyan foglalták el Bécs belvárosát, és tették ezt a jellegzetesen osztrák nagyvárost, egy olyan fajta kozmopolita helyé, aminek mi itt Magyarországon magyarok nem örülhetünk, a megszólalók el sugározták a szövegük el, beleért, vagy értették, vagy nem értették a kérdést, és hát abban is egy ilyen nagyon szomorú zene szólt, és nagyjából azt lehetett érezni, hogy hülye az, aki Bécsben él, ez a videó, Kóros Lajosé pedig hát nagyjából azt érzékeltette, hogy hülye az, aki koronavírus járvány idején rábízza magát a magyar egészségügyre. Új becsületére legyen mondva, hogy nem sokkal a 168 óra egészen minősíthetetlen cselekedete után az alábbiakat írta a sajtóban megjelent állításokkal kapcsolatban egyértelművé kívánom tenni, hogy közvetlen munkatársam Szalai Tamás Laj és az MSB videójának felvételéhez mindössze technikai segítséget nyújtott a szabad idejében, annak előkészítésében és tartalmában semmilyen szerepelem volt. Minden egyéb a videóval kapcsolatos kérdésben kérem keresik az MSP sajtóosztályát, és miutén vagyok a tekintetben, hogy új Újhely István erről korábban tudott-e, vagy sem, vagy erről már csak akkor szerzett tudomást, amikor a 168 óra erről írt, hadd mondjam el önöknek, hogy tudom, de nem fogom elmondani, nagyon felelős és nagyon átgondolt közleményt tett közzé Újhely István, és az ATV Egyenes beszédének az érdeme mindenféleképpen is elsősorban Simon András én sorban tud Bertalni, hogy ez a részlet tegnap este már feledésbe merült, miközben a 168 óra bátortalan kísérletet tett arra, hogy az egész felelősséget rátolja Szalai Tamás Lajosra. Tudbertalan pártelnök Molná Zsot és Nyaku István hagyta jóvá az MSP hamis videóját, ezt már az egyenes beszéd előtt megírta a magyar nemzet, de e, Tóth Bertalan pártelnök ezzel kapcsolatos tevékenységét bevallotta az egyenes beszédben is, tudta meg a hírtévé azért más dolog, amit valamit megtudnak, és más amikor valaki el is mondja. Ennek ellenére a hamis állításokkal teletűzlett propaganda videóért a párt kommunikációs tábot teszi felelőssé. Szakás László, a szocialista párt elnök helyettese... <kül> Az ATV-ben elmondta tegnap reggel, belső vizsgálat indult, de Kóros Lajosnak nem kell lemondani. A szakács úgy fogalmazott, hogy a felelősséget az viseli, aki a videót elő, előkészítette és aki elkészítette a felvételt. E szerint szakás László, én ezt a reggeli műsort nem láttam, tehát ez az egyetlen hiányosságom, ez be kell, hogy valljam. Tamás Lajosra tolta a felelősséget, vagy a magyar nemzet ír nem igazat. A propaganda videót egyébként Ugye István, az MSP és Európai Parlamenti képviselő asszisztense Szalai Tamás Lajos. Készítette, és akkor leírja a magyar nemzet tegnap 1444-kor, hogy mi a történet. De nagyon pontosan írják le. Ugye azt írják, mint ismerte magát mentőtisztnek, mentőápolónak ki a Dunó történetéről, Kóros Lajos készítette egy szabályos propagandafilmet, ez így igaz, szomorkás zenei aláfestése, igaz, a videó végén pedig színesről fekete fejre váltottak a képsorok, igaz, és az MSZP Kóros Lajos egy ígő mécsest helyzettel el valahol, pontosan megmondom, hol a Szent István parkban, a Dunapark kávéház mellett felháborodott borító Érzelmi zsaroló, hatásvadász cselekedet semmi köze nincs ahhoz, legalábbis tudtam már, hogy a Szent István partnak bármilyen köze is lenne ahhoz, amiről egyébként össze-vissza abban a videóban, és nagyon kevés igazság hangzott el. Abban hogy ennek a felvételében közreműködött Szalai Tamás Lajos, ebben én a legerősebb állítással úgy tudok élni, hogy nagyon megcsalta az orra, Kúros Lajos azonban hiába tud maga mögött évtizedes, több évtizedes szociálpolitikát tekintve hasznos tevékenységet, olyasmit követett el ezzel a videóval, ami alapján a tévedés minimális kockázaltával tudom azt mondani, nincs helye a parlamentben különös tekintettel arra, hogy semmilyen bűnbánatot nem mutatott, tehát az íg egyadt a világán semmi olyan nyilatkozatot nem tett, amen azt mondta, hogy jó ügyet rossz eszközzel, rossz időben szolgált. Az a mécses az önmagában nálam eldöntött mindent. Koros Lajos ö, aztán megszólalt maga a célom és az MSP célja az, hogy Magyarországon társadalmi vagyoni helyzettől független Magyarország egész területén mindenki jusson hozzá a jó minőségű, háziorvosi ellátáshoz, szűréshez, diagnosztikához, felvilágosításhoz és megelőzéshez, szakorvosi ellátáshoz, valamint a kórházi szolgáltatásokhoz. Ez mind nagyon szép, de a videó ez semmilyen vonatkozásban nem szolgálta, majd az alábbi szöveggel zárul a közlemény, amit élő szóban olvasott fel. Tény, hogy a kórházi ágyak a végrehajtásában sem a mentő dolgozóknak, sem az dolgozóknak nincs felelősségük, ezt az MSP soha nem állítottak, meg mondja. Tény, hogy a hazaküldött betegek egyes konkrét eseteiről a sajtóban az elmúlt másfél számos tudósítás jelent meg. Tény, hogy az MSP a 2020. június 7 én feltöltött videóban egy konkrét esetet mutatott be, hol egy beteg családtagja arccal és nével vállalta az elmondottakat. Tény, hogy elmondása szerint a nő ápolt a halál az édesanyját, aki 2020 április vége óta a magyar sajtóban többször hivatkozott és szavagítőség, senki nem volt a kétségbe. Itt jött el az a pillanat, hogy el kell, hogy mondjam, hogy még a rádió kúban volt egy történetem Szigszai Péterre, aki 2010-ben azt nyilatkozta, hogyha más ezt mondta a figyelőnek, vagy a, a HVG-nek, ezek egymástól vették át, hogyha egyébként más választási eredmény születik, nyilvánvalóan másféleképpen alakult volna a hirtévének a műsor struktúrája. Ezt később, mint egy fantasztikus mondást, sokszor idéztem, és amikor 2014. februárjában vagy márciusában, esetleg áprilisában felidéztem ezt Navras és Tibornak immáron a műsoromban 51-szer, akkor sajtóhelyregalzítási pert indított ellenem Szikszai Péter, aki ezt meg is nyerte, mert a Pataki Árpád által vezetett bíró Köszönöm ha ő volt, az emlékezetem szerint az NMHH jelenlegi elnökasszonya Karas Mónika képviselte a magyar nemzetet, illetve hát azt a csoportot, magyar nemzet hírtévé. Azt állította, hogy nekem meg kellett volna bizonyosodnom arról, hogy a hírtévé, e, talán hírigazgatója volt akkor, Szigszai Péter tényleg mondotta -e ilyet, és az, hogy ezt a figyelő és a HVG lehozta, az az egyet a világán nem bizonyít semmit, miközben a HVG-t és a figyelőt Szigszai Péter egyébként nem perelte be. Tehát ez a része is úgy nem igaz jogilag ennek a történetnek, hogy attól, mert itt-ott hazudozott össze-vissza ez a nő, és ott senki se nézett szintén utána, ez a nőről épp annyit elárul, mint a magyar vagy a külföldi sajtó állapotáról. Tény, hogy az MSZP jó hiszem, járt el a videó elkészítése során, én ezt nem jó hiszemiségnek nevezem, annak levételül az illusztrációként felhasznált vágóképek megtévesztő jellege miatt döntött. Hát ez a legrosszabb indoklás, hiszen ezt nem a vágóképek miatt kellett eltüntetni. Az is tény, hogy a videóban, sem az országos mentőszolgálat munkatársai, sem egyetlen mentős dolgozóra nézve nem hangzott el negatív kijelentés. Ezenkívül kívül a banárról sem beszélt. Amennyiben az ápolás végző nő valóban nem az, akinek állítottam magát, és ezzel félrevezett a nyilvánosságot, hogy azzal kárt okozott a hazai közéletnek és az MSB-nek, hogy mi van, hogy tessék, hogy a nőt akarja beáldozni maga helyét, hogy azt mondja, hogy ő rosszul döntött. Hát akkor jelentsék fel, de az MSP nem jelentette föl. Ez az MSP ezt a történetet magára húzva egy egészen impertinens, elviselhetetlen társaság, akik egyébként semmit nem tettek annak érdekében, hogy ebből a történetből az igazságnak a minimális csirálya kéljön. Mindenki kente a szahart, mindenki tolta a felelősséget, és az, hogy a Fidesz adott esetben nem jobb ennél, akkor kettős leléptet, és akkor mindenki menjen oda, ahonnan jött, de ez alapján én se Kóros Lajos, se Tódebert se az MSZP-t nem tudom felmenteni. Hála a jó égnek, hogy Szalai Tamás Lajos nem tagja az MSZP-nek. Nem jelentették fel a nőt. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, a videóban Kásler Miklós hibás döntésére és annak következményre kívántuk felhívni a figyelmet. Tehát ahhoz a legrosszabb eszközt választották. Mindezek alapján, amelyben a videóhoz használt illusztrációs képek félrevezetőek voltak, és akaratunkkal kívül megbántottuk az OMS dolgozóit, úgy elnézést kérünk, de bocsánatot Kásler Miklósnak kell kérnie a gyógyulásra váró betegektől, családtagjaiktól. Elnézést, ez Kóros Lajos esetében azt mutatja, hogy ekkor, amikor ezt mondta, elment a maradék józan esze. Káslel Miklósnak lehet, hogy bocsánatot kell kérni, ebben a történetben egy embernek kell bocsánatot kérni, az Kóros Lajos, ezt nem tette meg, én elhiszem és ismerem Kóros Lajost. Kóros Lajos egy jó ember, jó ügyeket, jól szolgált. Elcsúszott egy banánhéja, ő rakta oda, lehet emiatt miatt a Káslert hibáztatni? lehet emiatt miatt engem hibáztatni? lehet emiatt miatt hibáztatni ezt a en At Atinát? De nem. Ez Kóros Lajosnak az egyéni felelőssége, ami tízeskálán egyesre nem vállal. Gondolják el, hogy a, civil a pályában, ez téma lesz. Én 25 perce beszélek, és csak az igazságot bontol fel, miközben önök azt se tudom, hogy erre ilyen mértékben igényt tartanak-e, és egyébként érdekli -e önöket. De hát ez az igazság. Tehát ez ilyen mértékben így lehet feltárni, ez egy dokumentumműsor. De minden nap nem lehet dokumentumműsor csinálni a kegyfejancsiban, és ha valaki hülyeségeket beszél ennek kapcsán, akkor nem lehet minden nap ledorongolni, mert önöknek nem az a dolguk, hogy felkészüljenek abból, amiből én felkészülök. Csak szerettem volna megmutatni önöknek, hogy mi az a konfliktus, ami az elmúlt napokban kialakult. Böcskei Balázs azt mondta, ilyen amikor valakinek politikusnak kéne lenni, és újságírót játszik, és az, újságírós egy, az újságírás egy szakma, és ennek megfelelően megvannak a forrásai és egyéb más ellenőrzési szabályai. Hát az a helyzet, hogy ebben Böcskei Balázsnak teljes mértékben igaza van. Majd eljött a tegnap este ankor Tóth Bertal élőadásban ismerte, hogy kikerülés előtt látta az MSZP álmentős videóját, ám az, hogy ebben feltáró tegyen és elnézést kérjen a maga és a pártja nevében, ez teljes mértékben hiányzott. Nem hoztam semmit, amit inni lehetne. Én most egy kicsit elgétét fog fogok hallgatni, és felhívom két perc múlva Nider Müller Pétert. Önökkel most nem fog tudni beszélgetni, mert miről beszélgessünk? Megírhatják e-mailben dörö.fi Ja, és még annyit, hogy a holnapi műsor is többé kevésbé tele van, hétfőn pedig hagyom önöket tematizálni. Ez a periódus, ezzel a mai műsorral, de inkább a tegnapivel, amit magamról és a műsorkészítésről gondolok befejeződött. Szerintem tanulságos. Ami nem azt jelenti, hogy nem jön vissza az, az idő, amikor ismét tematizálni fogok. Önök termékmegjelenést hallanak. Jó, egyet lehet? Igen, én vagyok a hibás, és. Nem, nem, sőt, ha nem veszi rossz én szeretnék valamit önnek elmesélni, ami önt nem fogja meglepni, csak el akarom mondani, hogy mi történt és a jövő héten, ha tetszik, akkor pótolunk is. Ebben a műsorban, ami sose volt tévéműsor, hihetetlenül élveztem azt, hogy nagyon sok új néző lett ennek a műsornak, és ezáltal hallgatója is. Ez egy olyan vérfrissítése volt ennek a Kejfei Jancsinak. ugye ez egy húsz éves műsor, ami rám egészen elképesztően hatott, és maga a műsor is megváltozott. Egyrészt volt egy sor ember, akinek halványilag gőzük volt, hogy mi fánterem fán a Kejfei Jancsi, mi mi fánterem. Fialajános ugye nekem van egy sajátos stílusom, de ennek a sokkal kevésbé van jelentősége, mint ugye ennek a műsornak vannak szabályai. Szemben más műsorokkal, ez egy szigorú rend szerint felépülő szabály, műsor, szigorú szabályok szerint felépülő műsor, amit nem kell tiszteletben tartani a hallgatónak, de akkor koppan, ha sokat koppan, akkor ellenállás ébredt benne, indulatos lesz, attól én is indulatos leszek, és el tud menni olyan irányba a műsor, ami nem tesz neki rosszat, de jó. Úgy tesz, nekem kell visszavenni, vagy nekem kell tudni elmagyarázni, hogy mi történik, illetőleg a néző hallgató leválik a műsorról, hogyha nem tud vele mit kezdeni. És az elmúlt időben volt néhány téma, amit már én betettem föl, mert egyébként szabadon folyt itt a beszélgetés. Az emberek azt vetettek föl, amit ők akartak, és az ember egy műsor végén egyszer csak azt tapasztalta, hogy ami a híradóban van, abból néhány elem jelent meg csak a műsorban, tehát hogy az embereket adott esetben egész más, vagy egy bizonyos témának egészen más részletei foglalkoztatják, mint amit egyébként a sajtó eléjük rak, de gondolom, hogy ez önnek is hétköznapi élménye. Én pedig ezt hagytam a maga módjában létezni. És szerintem viszonylag jó műsorok készültek, de nem azok a műsorok voltak, amikhez egyébként az én hallgatóim hozzászoktak, mert ahogy ezt szokták mondani, ebbe ezekben én nem szújtam a passzát, szóval az elmúlt időben magamhoz ragadtam a kezdeményezés, és egyre indulatosabbá vált a műsor, mert hogy egyébként ugye a betelefonálók abból adódóan, hogy én egy-egy témában egy tízes skálán megpróbálom magamat minimum nyolcas mértékben beleásni, ők ezeket a részleteket nem ismerték, ők ezekre a részletekre nem voltak kíváncsiak. Én pedig egyszer csak abban a helyzetbe kerültem, hogy egészen más következtetéseket vonnak le a műsorból, mint ami szerintem egyébként levonandó volt. És egyszer én Máté Gábornak, Mollárgá Péternek, Kovács András Bálintnak felajánlottam, hogy beszélgessenek velem, mert hogy én nekem az az érzésem, hogy én megrendezek egy darabot, amit megnéznek a nézők, és amikor kimennek a színházból, akkor megkérem őket, hogy mondják el, hogy mit látnak, és miután egészen más mondanak, mint amit én meg akartam rendezni akkor azt mondom, hogy jöjjenek vissza, és akkor én lejátszom még egyszer, hiszen nyilvánvalóan bennem van a hiba, hiszen, hogyha nem azt az üzenetet látták, vagy vélték felfedezni benne, mint amit akar, el akartam mondani, ilyen nem létezik, és azt mondták a többiek, akik törzshallgatóim voltak, hogy... Erre semmi szükség nincs, mindenki vonja le azt a következtetést, amit akar, de nekem minden műsor után volt olyan hiányérzetem, hogyha az emberek nem pontosan azt gondolták az igazságról, mint én, akkor én azt gondoltam, hogy valamit rosszul csinálok, nem tudom, hogy ezt az érzést ismerje vagy sem, és most erről a lóról, ahogy anyukám mondta volna annak idején leszálltam, Köszönöm szépen, csak az operatőr hozott nekem egy poár vizet, mert végig pofáztam az elmúlt fél órát. Nagyon kedves, hogy nagyon szépen köszönöm. E, és annyi történt, hogy a kóroslav és videónak elmeséltem e, a teljes történetét úgy, e, ahogy senki más nem tudna elmesélni, mert én ezen dolgoztam az elmúlt egy héten, meg annyi személyes tapasztalatom volt, amit nem adhattam át, mert úgy beszélgettek velem emberek, hogy erre nem voltam felhatalmazva. Nem kérdeztem meg tőlük, hogy ők ebből adódva milyen következtetésre jutnak. De elmeséltem azt, hogy én ebben kapcsolatban mit élek át és meg, és egyben azt mondtam, hogy a jövő héttől ebbe a tematizálásba, amit eddig csináltam, leszállok, mert ez olyan indulatokat szült az elmúlt napokban, hogy azt nem akarnám folytatni. Ön, amikor a hetedik kerületben él, százezerszer megéri azt, hogy önmagában abból adódóan, hogy nem ismerik azt a konkrét úgyet, mint úgy, mint ön, ha abban a mértékben elmesélne, arra senki se lenne kíváncsi, ám ha nem mondja el olyan mértékben, akkor nem értik meg az igazságtartalmát. Nem mondja azt, hogy ilyen történemből nincs önnek 12-1 tucat. Hát ennél sokkal többen. És önt nem zavarja akkor, amikor elmondja az egészet, és félreértik, nem értik, vagy félre magyarázzák? Ez egyrészt látom persze, hogy vannak, akik tudatosan félre magyaráznak minden, tehát vannak olyan emberek, akiknek mondhatok akármit. Az, az, az, az a cél van előttük, hogy lehetőséget képes mindenféle magyaráznak. És ez sajnos pontosan úgy van, ahogyan mondja. Van egy csomó ember, akit nem érdekel. Ugye most, hogy a legkonkrétabb és legutolsó példát említsem, az ez a, a, a, a, a terasz a és a kormányhivatal. Igen. A kormányhivatal, hogyha ne agy Isten, arra a borzalomra vetemedne, hogy rámegy elolvastam itt van előttem Facebook oldalok, akkor látni fogja, hogy a kommentárok 99%-a nem azzal foglalkozik, ami a tény, hogy rosszul van megfogalmazva a jogszabály, nem azzal foglalkozik, amit a kormányhivatal válaszolt nevezetesen, hogy a jogalkutó a szerint, hanem azzal foglalkozik, hogy az önkormányzat a líder, mert Úgyhogy abszolút ismerem ezt az, üget, ezt az érzést. Na most én ugye ma, ma fogtam magam, és annélkül, hogy megkérdeztem volna, hogy az embereknek mi a véleményük, abban a szárazságában, amit egyébként egy ügy tud produkálni, szétszettem a kóros történetet, mint egy e, patológus. És mit talált az a szészedés? A szészedésnek az eredményeképpen, hát az, hogy Kóros Lajos a felelősséget nem vállalta, az MSP, a felelősséget nem vállalta, és e tekintetben semmivel nem különbözik mint a Fidesz. Erről én mostan nyilvánosan nem válaszolok. De ez nekem egy nagyon fontos tanulság. Tudja, én nem a fideszes az politikusokkal az beszélek, az és nem DK-s politikusokkal beszélgetek, hanem Néder Péterrel beszélgetek, Orbán... Én Orbán Viktorban nem látom a Fideszt. Én önben nem látom a DK-t. Én önben látok egy bajuszos embert. Tényleg? <gül> ez jó. Nem, hát ez, ez egy probléma. És én ettől nem változó. vagyok hajlandó eltávolodni, és egyre nagyobb konfliktusba kerülök mindenkivel. De nem, nem. <gül> ez nyilván kevés végz, az nem, nem, nem, nem, ez egyáltalán nem kevés ez, igaz. Ez, ez egyáltalán nem kevés igaz. Én róla, mit, mit róla. Azt mondja nekem egy szocialista politikus, de János neked tökéletesen igazad van, de hát Kúros Lajos 30 évig nagyon hasznos és páratlan jó munkát végzett, amire azt mondom, oké, okay, rendben van, de van egy sportoló, aki 24 évig olimpiai bajnok, majd egy banánhíjon elcsúszik, mit csináljunk vele? mire azt mondja nekem a politikus János kám ebben igazad van, mire mondom, nem mondom a nevét, oké, okay, ha nekem ebben igazad van, akkor Kúros Lajos ezen elcsúszott, oda 30 év munkája mármint a tekintetben, eh, amit politikusként művelt, a konzekvenciának a levonása az az ő dolga, de az MSZP-nek mostantól kezdve semmilyen erkölcsi hinterlandja, hogy apukám nincs arra, hogy bárkit felszólítson, bármilyen politikai botrányt követően, hogy mondjon le. Semmi. Nulla. Ja, van itt egy másik része is, a dolog most szerintem, mert ugye érthető, hogy nem akarok MSZP politikai magatartásáról beszélni, van itt egy másik probléma. Nevezetesen az, hogy azért egy ilyen, hát önössz már sokkal jobban tudja, de egy egész én is tudom, hogy azért amikor az ember elkészít egy ilyen videót, akkor vannak bizonyos szakmai között. Tehát ezt Kórosla is honnan tudják, amikor nem szakma belé. Hát onnan, hogy azért szerintem, először is nem biztos, hogy Kólos Vajosnak kérde, nem tudja, de én azt hallottam a televízióban, hogy itt van egy kommunikációs stáb. Nem, nem, nem, nem, nem. erre vonatkozott az én kutakodásom. Ez mind arra való, kedves Niedermüller, hogy elbuta, elbújtassák a felelőst. Nem, nem. Akkor, akkor pedig azt mondom, ha nincs kommunikációs stáb. Vagy szerintem, van hát, kommunikációs stáb, de ez a kommunikációs stáb ebben aktívan nem vett részt. E akkor is bizonyos, a politikustól is elvárható, tőlem is elvárható mondjuk így gyorsan, hogy bizonyos kommunikációs alapelvekkel vagy hogyan szakmai alapelvekje, azért tisztában legyen, nem? Tehát én ezt hosszasan tudnám ragozni, hogy én mit nem csinálnék egy ilyen zelajánkozás, vagy egy ilyen interjú esetében, de hát ezek szerintem, hogy mondjam, általánosságok, vagy közhelyek. Igen, de azért nagyon érdekes az ön példája, és ezen nem fogok rugózni, de azért el kell, hogy mondjam, hogy abban a környezetben, ahol ön van, nem találtam olyan embert, aki egyetértett volna azzal, amit ön az ATV-ben mondott a naphírében, és elmagyarázta, hogy önnek miért kellett abba, hogy ezt szokták mondani, beleállnia, de azt mondta, gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy szerencsétlen fogalmazás volt, és ön mégse tágított tőle. Én azt gondolom, hogy a kettő összehasonlíthatatlan, de a tekintetben, hogy visszavonulót fújt volna, ön se fújt visszavonulót, és azt feltételezem, hogy ma se fog. Ugye én nem tudom, hogy kell beszélni. Nem is fogom megmondani, más, de nem is érdekel, hogy őszinte legyek. én nem azért, fordul, nem fújtam visszavonulót, hogy ön, mert hogy mondjon, mert azt gondolom, hogy lakasnak kell lennem. Azért nem égséges meggyőződésem, hogy nem azt mondtam, amit a szám akarnak adni. Hát ez Én ezt egy értem, egy de... Dolog. Ez egy másik dolog, mint a korosféle videó égéz. Én ezt értem, csak azon gondolkodjon majd el, bár erről mi beszéltünk, hogy maga az az irritációt, ami, ami létrejön a hazai közélet viselkedéséből adódó. Az irritáció az nem ok, hanem következmény. Ez az irritáció minket magunkat is olyan módon befolyásol a hétköznapunkban, hogy hetek napok, évek telnek el, és azt mondjuk, hogy ott akkor, és mondunk egy olyan mondatot, amit ott akkor nem mondtunk. É, biztos így van, biztos így van, de én szerintem azért, és azt nem védekezésként mondom, mert itt nem szoktam védekezni, ez, ez, a, ez a két dolog, ez két különböző ügy, amit ő megjelentette abba, abba is hagytam, eh, de azt gondoljál, hogy, hogy még, még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, ami egy emellettel feljebb van. Én Főjes Balázsa minden héten beszéltem, és azért beszélek múlt időben, mert Örömteli események történtek az életében, és az most jobban foglalkoztatja, mint a velem való beszélgetés. nyilvánvaló a sajtóval lesz, én úgyis július harmadikán nyári szabadságra megyek. Tegnap elköszöntünk egymásra egy meglehetőse, hosszú és zaklatott interjú után, amely egyébként ugyanolyan volt, mint amelyet az első fél órában tettem, baromira felkészülve, miközben ő jobbra-balra el akar térni, megpróbáltam őt visszatéríteni. De arról volt szó, hogy karácsony gergeljel milyen szívesen beszélgetne, hogy mellett tudjának szerepelni, és a tények is így hangozzanak el, de egy tütőkata interjú kapcsán, ami a hírklikbe sorában ment le, arra hívták fel a baloldallal kapcsolatot tartó személyek a figyelmét, és ebben azoknak a személyeknek teljesen igazuk volt, hogy Karácsony Gergely magára már, mint miniszterelnök jelöltre is gondol, és ez a viselkedését hogyan befolyásolja, és én azt mondtam tegnap Füriás Balázsnak, hogy ez a beszélgetés, amit egyébként én annak idején Részint Karácsony Gergés Bálászló Részint Karácsony Gergely és Fügyes Balázs között létre akartam húzni még abban az időben, amikor mindenkivel kapcsolatot tarthattam, nem fog létrejönni. És tegnap az ATV egyenes beszédében Karácsony Gergely, akit én nagyon jól ismerek, egy olyan mondatot mondott, amit biztos, hogy a, a, a, a is minimális kockázatával mondom, hogy azt a kommunikációs tábja találta ki. Azt mondta, hogy Fügyes Balázsal üljön le az egyik helyettes vagy főosztályvezető. ő nem egy a nép által valaki, mint ő, ő nem beszélget Füriás Balázsjal, és ezzel valami olyasmit tett, ami olyan kommunikációs tol szakmai kérdéseket, ami által a szakmai kérdések a szó fizikai értelmében megbeszélhetetlenek válnak, és gyakorlatilag saját magunk zárjuk el magunktól annak a lehetőséget, hogy dolgokat tisztázzunk. Pont. Hát ez valószínű, én nem láttam ezt a tegnapi interjút, hogy mondjam, én, én itt nem is elsősorban arról beszélek, hogy mennyire pikírt volt a karácsony, hanem arra, hogy olyan kommunikációs terek állnak kommunikációs terekkel szemben, ami előbb-utóbb olyan mértékben szakad el a valóságtól, hogy, hogy az ember nem így, amikor hirtelen rálát arra, hogy miről van szó, akkor azt mondja, hogy amiről ezek az emberek beszélnek, annak semmi köze nincs ahhoz, amiről egyébként beszélniük kéne. Ez így van, ez így van, de hát ez az egész hogy ez Ráadásul el lehetne mondani, hogy ez az egész világon így alakul, de attól ez még nincs jól. Hát egyrészt jó, másrészt nem is gondolom, hogy az egész világon így az Hát hogy ne, nem csak Magyarországon van, van így. De nem, nem csak Magyarországon van így, abban teljességgel egyetértünk. De hát ugye számtalan olyan példa van, és hát mivel mi Magyarországon érünk, nyilván a magyar politikáról beszélünk, számtalan olyan terület van, ahol jól meg lehet figyelni ezeknek a, azokat a kommunikációs tereket, amikben eltűnnek a tények, vagy nem nem tudom, mi adatok, vagy nem tudom mi, mi, minek nevezzem őket, nézze meg például azt a vitát, ami a, a, a, a magyar kormány, vagy a magyar, nem tudom, hogy mondjam, kormány közeli oldal és az Európai Parlament, az Európai Unió között vajlik. Hát az ugyanaz, abszolút ugyanaz, semmi, semmi olyan. Jó, csak az a helyzet, hogy virtuális tereket hozunk létre, miközben gyakorlati kérdésekről beszélgettünk, a kettő összeegyeztethetetlen. Erről van szó, ezt mondom én is, csak nem tudom ilyen szépen, kifejezni hogy Pontosan erről van szó. Jaj, hát tudja, hogy engem ez mennyire foglalkoztat, és ettől némileg elviselhetetlenné válok. Nem, hát én számomra biztos, nem válik elviselhetetlenné, de ez érdemes. Jó, ja, csak ugyanakkor azt is érzékelem, hogy néző, hallgató, adott esetben rádió, TV erre a részletességre már nem tart igényt, én pedig azt mondom, hogy itt van a kutya elásva a részletekben, és akkor azt mondja, hogy akkor keresél magadnak egy másik tévét, másik rádiót, a hallgató, TV néző azt mondja, hogy őt ez nem érdekli, és akkor az ember fut utánuk, hogy de hát hogy létezik, hogy titeket az nem érdekel, ami a lényeg, ők meg azt mondják, hogy így, és akkor eljut az ember oda, hogy széttárja a karját, és azt mondja, hogy akkor mi van. Hát én ugyanakkor azt gondolom, hogy lehet, hogy kisebbségben, de igenis vannak olyan harzatok és nézők, akiket érdekelnek ezek a, ahogy ön nevezte, részletek. Én nem gondolom, hogy ez mindenkire vonatkozik, a többségre valószínűleg vonatkozik, de hát, hogy mondjam, a kisebbségnek is kell csinálni. Okay. Rá, Ad, adhatok műsor. önnek 5 percet egy szólóra, amben szeretném, ha egybevetné, de ha akarja, akkor nevesse egybe. Ugye önnek írt a kormányhivatal, és megválaszolta azt a kérdését, hogy mi a helyzet a teraszokkal. Írt a kormányhivatal Karácsony Gergelynek is azzal a kapcsolatban, hogy a városházzán nem lehet hajléktalan szállót berendezni, már azt követően, hogy ez Csepele nem jött létre, amit én láttam egyébként csepel jogos tiltakozása révén, amire ő azt mondta, hogy akkor megváltoztak a játékszabályok, is. ennek megfelelően játszik, Karácsony Gergely pedig azt mondta, hogy fellebbez, és addig is berendez ott egy hajléktalan szállót. Azt kérdezem, öntől, hogy én ebben az út elágazásban, ahol Niedermiller követi, ezt a karácsony pedig nem oké, okay, nem pontosan ugyanaz, de adjon nekem, mesélj el, hogy mi a két történet közötti különbség, de ha nem akarja elmesélni, akkor mesélj el csak a sajátját. Itt levittem a hosszújt és befogtam a számat. Jó, akkor a sajátont elmesélem. E, ugye a és akkor a részletek. E, a kormány hozott egy olyan rendelkezést, a Teraszok díjjelengedésével kapcsolatban, amit már nyelvileg is kétféle módon lehetett értelmezni. Egyik azt jelentette, hogy szeptember 1-ig nem kell fizetni, de nem volt semmi olyan további magyarázat, amelyik azt mondta volna, hogy ez azt jelenti, hogy szeptember 1-fel van függesztve, vagy pedig, hogy szeptember egyik teljes mértékben el van engedve ezt követően a különböző kerületek, különböző módok már maga, akiket érintett ez a dolog egyáltalán, azt az utat választották, hogy azt mondták, hogy ez tényleg is elengedés. Nálunk szerencsére van egy olyan kiváló jogászint csapat, egy kiváló jegyző, akik azt mondták, hogy igen, csak csöndesen megjegyzik, hogy van egy 2011-es nemzeti vagyonnal kapcsolatos törvény, amelyik pedig azt mondja ennek az ellenkezőjét, azt mondja, hogy a közterületet, azt nem nem lehet ingyenesen senkinek a rendelkezőt félöbocsájtani. Ennek az alapján mi úgy ítéltük meg, hogy ez azt jelenti, hogy ez egy moratórium, és majd szeptember elsője után visszamenőlegesen is be kell fizetni, hiszen ez a bizonyos törvény, amit említettem, azt mondja, hogy nem lehet köztörleteket így. Na hát ez senkit nem érdekelte, hogy ön mondja. Mindenki föllázott, hogy a hülye Niedermüller nem képes egy törvényt értelmezni. Ezért szépen a kormányhivatalhoz fordultunk, aki, ahogy az előbb is mondtam, nem azt mondta, hogy rosszul értelmeztük a törvényt, ez egy nagyon fontos mondat hanem azt mondta, hogy a jogalkotó szándéka szerint. Tehát szerintük ez a szándék az, ami megnyilvánul ebbe a törvénybe, és nem mondja ki a kormány szó szerint, hogy mit kell csinálni. De mivel azt mondták, hogy ez volt a jogalkotónak a szándéka, és mivel teljesen természetesen neki nem az a célom, hogy az egyébként is súlyos veszteséget vendég vendéglátósokat elérjük. Először is az azt árulja nekem, hogy ez egyébként a kormányhivatalnak a tevékenysége be, belefér, hogy ő egyébként értelmezze a kormányhivatal szándékát, vagy ne akarja ki ilyen magasra, magas röptű kérdéseket föltönni. Nem, a kormányhivatal az értelmezheti ezt. Okay. Igen. Ugye a, a, a vicc az, a vicc az mondott, de nem vicc, ez szomorú. A probléma az, hogy sem a kormány nem fogalmazott egyértelműen a törvényt, sem a kormányhivatal nem tud egyértelműen fogalmazni, csak a szándékot emlegeti. Na most ön is érti, hogyha a törvények értelmezésében feltételezett szándékok, vagy tényleges szándékok alapján kell dönteni, akkor egy nagyon nehéz helyzetbe fogunk kerülni. És én ezt akarom nagyon világosá tenni, és én értem, hogy sokkal egyszerűbb engem piszkálni, ez engem tényleg nem zavar. De legyen nagyon világos, hogy itt az alapkonfliktust, az alapproblémát az jelentette, hogy sem a kormány, sem a a kormányhivatal nem tud egyértelmű állást foglalni, csak szándékokról beszél, mert hát egyszer rosszul fogalmazták meg a törvényt. Pont. Így aztán. Hát így aztán, eh, ahogy az előbb mondtam, eh, nekünk nem az a célunk, eh, hogy eh, még tovább nehezítsük a vendéglátósok életét. Ha ez a szándék, akkor mi követjük ezt a szándékot. Eh, ez a szándék találkozik nyilvánvalóan a vendéglátósoknak az érdekeivel is. Eh, akkor rendőrű megfelelően eh, közöltük egy nap 666 ezer papírtetekítőtben aláírtam, hogy az előző rendeletet a kormányhatározat alapján módosítjuk, és akkor szeptember 1-ig nem kell fizetni. A, nagyjából mennyi pénzre esik el az önkormányzat? Nagyságrendűrök. Hát több, több tízmillió forinttól. Több tízmillió forinttól. De hát ugye ezek után majd, hogy, hogy egészen rossz indulatú legyek, majd bárom azt a lemenet a kormányimattal, amiben azt fogják mondani, hogy mégiscsak az volt a törvényes, amire mi gondoltuk. De hát majd ezt meglátjuk, hogy ez valóban érzek. Nyolc óra, tíz perc van, köszönjek el. Hát, de sem sajnos nem. Elnézést Elnézését kérem, a jövő héten visszaadom az elveszett idejét. Bocsánatot kérek. Nem, nem, nem, nem, nem, önnek van igaza. Ráadásul én adott nekem még talán 5 vagy 10 perc engedményt, és én még azt is túlléptem, csak ezt a történetet nem tudtam hamarabb befejezni. Remélem nem érzi nagyon csonkának ezt a mai beszélgetésünket, de ha igen, akkor, akkor a jövő héten igyekszem kiegészíteni azzal, ami most elmaradt. Nem, nem, nem, teljesen erődben van az én kérek elnézést. Elnézés. Viszont hallásra önök Niedermüller Müller Pétert hallottak, és termékmegjelenítést hallottak. Termék megjelenést hallanak. Jó reggelt lát! Avonalban Györgyevics, Bernedek, Városliget, ZRT tette magamnak egy fogadalmat, hogy a közéletről ezen a héten leszállok, ami azért is lesz jó, mert olyan, miért mértékben felgyorsultam, az ugye az én érzelmi világom az erre képes, hogy a turbót aztán ilyen szuper turbóvá változtatja át, hogy olyan mértékben merülök el témakörökben, ami már a riportalan se érdekli, tehát a saját története se érdekli ilyen mértékben, mint amilyen mértékben én kérdezem, és akkor nem beszéltem még a tévénézőkről, a rádióhallgatókról és a neten engem követőkről, ez, ez a hét, ebben még belecsúszhatsz a jövő héten, ha meg tudom tenni azt, amit magamnak ígéretként tettem, akkor már egy kevésbé felizgult állapotban találsz, mert ugye ez egy ilyen fokozott érzelmi állapotot is létrehoz. És ezt azért mondom, mert ten a Füriás Balázsal arról beszélgettünk, vagy én azt kérdeztem tőle, hogy ő látta-e, a pénteki RTL klubos interjúját a főpolgármesternek, amire Kicsit óvatlanul azt mondta Fülyes Balázs, hogy ő propaganda filmeket nem néz, illetőleg hát az ő közvetlen környezete mármint a Budapest Felesztési Központban nem ajánlották különösebben ezt a figyelmébe. Én mondtam, hogy őszintén remélem, hogy ezek közé nem tartozik közös ismerősünk, akit te is ismersz, mert hogy egyébként ez nem egy propaganda videó, ez nagyon sok szempontból magyarázza Karácsony Gergelynek a te vagy ez az ő tevékenysége, vagy a tanácsadói által javasolt tevékenység, ez a valóságát, vagy a jövőt, vagy a jelent tekintve egyre megy, de hogy ez egy programbeszéd is volt, és mindaz, ami tegnap történt, abban már például valószínűsítve volt. Így aztán csak föl tudtam hívni a figyelmét valamire, amivel kapcsolatban nem volt tájékozott, és ezt azért említem neked, mert hogy ebben a Városligetről is volt szó. Tőled most már nem fogom megkérdezni, hogy te láttad-e ezt a videót, hiszen ebben Alapvetően várospolitikai kérdésekről van szó, és a Városliget csak egy része ennek, de a Városliget is érintve van, és gyakorlatilag Expressis verbis ki van mondva, akár korábban Kerper Foronius Gábor szavaiban, aki még ezt talán csütörtökön mondta, hogy ligetet nem, nem soha bízom benne, hogy abban a könnyű helyzetben vagyok, hogy nem a kormány biztos által meg nem nézett főpolgármesteri interjút kell véleményelni. Nem a véle nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez a feladatod. Mert a magát a riportot én sem láttam, a Városligetre vonatkoztatunk. Úgy, úgy szól, szól a mondat, óriási kompromisszum készségről tettünk tanúbizonyságot, hogy belementünk abba, hogy ami megkezdődött, befejeződjön. Én azt gondolom, hogy euh, még a ligetügyében az óriási kompromisszumot egyelőre még nem érzékeljük, de bizakodó vagyok e tekintetben, bár ugyanezen interjúnak egy másik részében már euh, felhoz láncolásról is van szó, tehát euh, <kül> Nem, hát, hogyha netán véletlenül mégis az meg az akarnák építeni ott az épületeket, ami egyébként ez nagyon érdekes, amit mondasz, hiszen ez nagyjából a tanácsadók tevékenységenek lett a következménye, mert nem azt mondja, hogy akkor megakadályozza ezt az építést, hanem nyilvánvaló, hogy egy ilyen építkézés az fakivágással jár együtt, ha pedig fakivágás, akkor az embernek lesz mihez magát odaláncolnia. Magyarul ez egy olyan gondolati sor, amely gondolati sorba úgy tudna belekerülni elemek, hogy az ember nem is érti, hogy azok hogy kerülnek oda, de a fák azok konkrétan ma már e, baloldaliak, e, és a favágók pedig jobboldali gyilkosok. Hát ez egy nehéz kérdés. Én nagyon sok kutatást végeztünk a Liget projekttel kapcsolatban, és megmondom döcsülettel, hogy a fákat még nem kérdeztük az utána, hát hogy ők, ők mit gondolnak, nem csak a Liget projektről, hanem... A fák is siratják éneklik a pof a Városliget megújításáról, illetve mi a politikai tartozásuk. Ugye azért a tisztánlátás véget azt érdemes végig gondolni, hogy itt beszélgetünk egy magyar innováció házáról, ami nagyon hangzatos, de ez mégiscsak az egykori közlekedési múzeum helyén épül meg, tervez megépülni, nem tudom mi erre a jó idő, és ugye az a helyzet, hogy itt ezer 888 óta gyakorlatilag épület áll ezen a területen, tehát itt egy kicsit tanácstalan vagyok a tekintetben, hogy mihez is láncolja hozzá az az ember magát, aki mindenáron láncolni szeretne, és hasonlóan látom a Városligeti Színház kérdését, amit ugye 1951-ben azért bontottak el az ajtósi dűre, Dózsa György sarokról, hogy a tankok jobban be tudjanak fordulni, és szebben parátézzanak a felvonulási téren, és utána is egy burkolt felület volt ott, ahol autók parkoltak hosszú évtizedeken keresztül, szóval itt azért a láncolás tényét érdemes egy kicsit jobban végig gondolni. Magyarán az a helyzet, hogy nyilván egy politikai üzenettel állunk szembe ebben a kérdésben, és nem pedig konkrét e, favédelemről van itt szó, és az jól mutatja az egész Liget Budapest projektnek a szimbolikus Abszolv. térben történő megvalósulását. De azt kell, hogy mondjam, hogy sokat beszélünk itt ebben a műsorban, is, a galériáról, az innovációházáról, és a városligeti színházról, és akár milyen irányból közelítjük, és akármilyen ö, főpolgármesteri helyettesi vagy bármilyen egyéb nyilatkozat is hangzik el ezzel kapcsolatban, én annál se többet, se kevesebbet nem fogok tudni mondani, mint hogy jogi értelemben adott a lehetőség, hogy ezek megépüljenek, ami miatt ezek perma nem épülnek, az a kormány önkorlátozása, ami szerint azt mondta miniszterelnök úr még az új fővárosi közgyűlés alakuló ülését megelőzően hogy nem fognak olyan beruházások elindulni Budapesten, amit a fővárosiak vagy a fővárosi közgyűlés nem szeretne. Úgyhogy ez egy, ez egy politikai döntés, egy politikai irány ezzel kapcsolatban, és nem pedig egy jogi okay. kérdés. Ettől függetlenül én fejlesztőként továbbra is abba bízom, hogy eljön az az pillanat, amikor egy irányba néznek a felek, és ezek az intézmények felfognak épülni. Egyetlen témát ajánlok, különös arra, hogy ott közös tapasztalatot is szereztünk, ez pedig a pavilonkert. Várunk a ligetben egy hangulatos helyen, ahol a Szabad Ég alatt, a családoddal és a barátokkal, a minőségi magyar borokkal, a nyári hüstőkkel, Deredem, az új koncepció, ami, ami alapján a pavilonkert kultúrával és zenével Pesdíti fel a park ezen részét, egyértelműen sikeresnek mondható. Azt kérdezem tőled, hogy, és ne veszünk el azokban a részletekben, amiket már korábban is átvettünk, legfeljebb csak annyiban, hogy a, aki először hal erről, hogy a Városligetben, az Állatkerti út mentén vannak pavilonok, ott ugye azt jól mondom, hogy három? Három pavilon, illetve egy ö, épület, ami a liget egyik legrégebbi épülete volt, Beszkárt épület, tehát összesen négy egységről beszélgetünk egy halomba. Jut eszembe, valaki azt kérdezte, ha a hülyeséget mondok, akkor majd hogy ahogy egyébként a Google is kiavítja, hogyha egy hülyeséget írok bele. Ott a cirkusz mellett van egy kakaó, azt hívják, hogy itt valami kakaó bár létesül, de itt, itt, itt van a pontatlanságom és egy hallgató néző azt kérdezte, hogy ott volt valami, ami be van zárva, és hogy ott annak mi lesz a sorsa. Nagyon ködös, amit kérdezek, vagy tudod, hogy mi van körbeírva ilyen egészen elviselhetetlen szavakkal? Nem, tudom nagyjából, bár ez nem a Városliget zrt zért hanem a a cirkuszhoz tartozik, de az a helyzet, hogy egy kétes vendéglátóipari egység, egy letűnt idők eh, idéző eh, vendéglátóipari egység volt ott megtalálható, és eh, én azt tudom, hogy kulturális államtitkár úrnak még cirkuszi eh, vezetői korában is Fekete Péternek az volt a vágya, hogy a cirkuszhoz és főleg a délelőtti Gyerek cirkusz látogatókhoz jobban passzol, a okay. funkciót kapjon ez a hely. Jó, akkor megpróbálom magam szavaival fél perc alatt összefoglalni a Pavilonker történetét, ahol korábban e, búdék voltak, ezt méltatlannak ítélte a város ZRT, létrejöttek az úgynevezett pavilonok, e, amelyek részint a Liget átépítése okán, részint más okból nem működtek rentábilisan, hol nyitva voltak, hol zárva voltak, változott a profiljuk is egészen addig, amik, ha jól tudom, egységes tulajdonosi körbe kerültek, eh, ahol koncepciói született, amiben a Városliget ZRT belement, ráadásul az egyik pavilont átalakították annak érdekében, hogy a bevőközönség jobban hozzá tudjon férni az eladókhoz, és ezt az átalakítást eh, a sajtúrnak egy része, gyakorlatilag úgy írta le, mint hogyha búdésították volna az egészet oda, mint ahol volt. Én ezt nem tapasztaltam, de az én véleményemet tekintetben nem fontos, hogy nem vagyok egy kritikus. A dolog lényege, hogy én nem ezt tapasztaltam, én azt kérdezem tőled, hogy ennek a pavilonkertnek ma milyen filozófiája van, de nyilván a válasz, az talán nem kell, hogy ennyire fennkölt legyen, mint amilyen a kérdés volt. Nagyon könnyű helyzetben vagyok a kertel, mert nem valami Egyszer volt történetet kellene hitelesen elmagyaráznom, hanem a legegyszerűbb, hogyha mindenkit arra bíztatok, hogy egy napos szombat délutánon, vagy éppen egy ködös kedd délelőttön látogasson ki a ligetnek erre a részére. Ugye a fővárosi nagy cirkusszal gyakorlatilag szemben vagyunk a Széchenyi fürdő mellett az Állatkerti körút szélén, ahol az egyik első olyan beruházás történt, amit a Városliget ZRT hajtott végre a Városligetben, és valóban úgy van, ahogy mondod, hogy azért ne felejtsük el, hogy itt hosszú évtizedeken keresztül legalábbis vitatható minőségű, kereskedelmi egységek álltak, szám szerint tíz darab, ahol a vietnemi papucstól a lufin keresztül gyakorlatilag mindent meg lehetett találni, és itt azért egy másodperccel érdemes megállni, mert nyilván nagyon kényelmes pozíció lenne nekidőlni annak, hogy ezek milyenek is voltak, és ehhez képest gyakorlatilag minden sokkal jobb és több, de azért az egy nagyon érdekes dolog, hogy nyilván egy teljesen önszabályozó kereskedelem az nem véletlenül válik olyanná, amilyenné, tehát hogy ezek a bódék arra reflektáltak, ami az igazi igény volt a Városliget környékén. És innentől kezdve azért azt is érthetjük, hogy a Városliget megújítása az együtt jár ligetnek az átpozicionálásával. És hogy az, hogy ez az átpozicionálás mennyi idő alatt történik meg, és megtaláljuk-e azt a nagyon vékony ösvényt, amivel se egy elitista ligetet nem hozunk létre, ahova több százer forint nélkül nem is érdemes belépni. Ugyanakkor el tudunk mozdulni a melegsör és a hidegvírsli tengejétől, ez egy nagyon nagy felelősség, és ráadásul nem is egy egydimenziós dolog, mert nem egy varázspálcával változik meg a liget, de még hogyha varázspálcával január 1 január 2-ig minden, ami a látványterveken valaha megtalálható volt, felépült volna, akkor se biztos, hogy a kulturális igény ebben a tempóban tudna változni, és nem jönnének olyanok a ligetbe, akik még mindig a meleg sört és a hideg keresik. Tehát ennek az egyik első lépése volt ugye a pavilonoknak a, a felépítése, ami már a megváltozott liget igényeit tükrözte, nem csak építészetében, hanem kínálatában is. És azt kell, hogy mondjam kellő önkritikával, hogy a pavilonok bár nem történelmi léptékekről van szó, de meghaladták a saját korukat. Tehát amikor mi ezt a jó pár romos pavilont, ami évtizedek óta adósság volt itt a ligetbe ezeknek az eltüntetése, ezt elbontottuk, és utána az újakat felépítettük, akkor mi már egy olyan ligeti világot láttunk a lelki szemeink előtt, amit a Magyar Zeneháza, az új nemzeti galéria, a néprajzi múzeum, vagy a meglévők közül mondjuk egy szép művészeti múzeum, vagy éppen egy műjékpálya, vagy az állatkert közönsége keres, vagy kereshet. És az a helyzet, hogy magának a ligetnek az átpozícionálása, magának a ligetnek a felújítása és megújítása innentől kezdve egyen lassabban történt meg, annál, mint amit gondoltunk. Ez szerintem elég részletesen végigbeszéltük itt a műsorban többször, hogy vajon miért ment ez lassabban. Lehet itt tiltakozásokra, politikára, építőiparra, konjunktúrára, vagy éppen lassulásra is rámutatni ebben a kérdésben, de biztos, hogy az eredeti tervekhez képest lassabban tudtak elindulni ezek a beruházások, és innentől kezdve a feszül Pavilonok valóban így van, hogy itt pár éven keresztül egy, tulajdonképpen egy légüres térben e, álltak, amikor az eredeti kínálattal nem tudott üzletileg rentábilisan működni. Szerencsére azért van arany középút, mint általában mindig, itt is van ilyen, azért a ligetben vannak olyan színvonalas szolgáltatók, akik e, tudnak mit kezdeni ezekkel az exlex helyzetekkel is, és ez történt a Feszül pavillonnál is, mert tavaly évvégén, ha valaki Ellátogatott ide, akkor szerintem nagyon kellemes atmoszférát teremtettek az üzemeltetők, és azt lehetett látni, hogy a, a pavilonok még mindig nem teljes egészében reflektálnak, mondjuk úgy, hogy facilitásaiban arra, amit az emberek igazából keresnek. Szerintem nem ördögtől való. Hogyha valaki elindít egy terasz helységet, ahol lángost árul, majd egy idő után kiderül, hogy pizzát is keresnek, akkor a pizzát is beveszi a kínálatba. Itt sem tartom ördögtől valónak, hogy egy, egy koktélkínálat mellé megjelenik a kávé, a sör, vagy megjelenik mondjuk egy-egy zenés este. Ez történik most a, most a pavilonkertben. Én szerintem egy nagyon izgalmas közösségi tér jött létre. Bízom benne, és nagyon szurkolok üzemeltetőként és vagy bérbeadóként, hogy ez életképes legyen hosszú távon, amit érdemes itt megjegyezni, hogy valóban az egyik pavilonnak az ideiglenes átalakítása megtörtént, ezt valóban mi, mint Városliget CRT hagytuk jóvá, de nagyon fontos elmondani, hogy ezt az üzemeltetőpet bérlő a saját költségén tette. meg. Nem, ez, ennél fontosabb az, hogy akkor, amikor az engedélyeket megkapta, akkor... A városleg ezért én nem gondolta azt, hogy ezzel olyan változtatás áll be, amely visszabódítaná a hajdan volt funkcióját tekintve, nem tökéletesen működő, nem működő, de küllemét tekintve, tökéletesnek mondható felszülont. Én azt gondolom, hogy hogy erről szó nincsen, és aki. Ugye ez hát, volt alapvetően a vád. Alapvetően ez volt a vád, ugye ezt itt egy korábbi műsorban elég alaposan végigbeszéltük, hogy egy ö, ö, rossz fénytörésbe elkészített fénykép, amíg nem teljesen kész pavilon átalakulásról ezt hogyan tud önálló életre kelni, és gyakorlatilag anélkül, hogy bármelyik orgánum, aki ebben a kérdésben megnyilvánul egyetlen kimenne vagy megkérdezni akár az üzemeltetőt, akár a bérbeadót arról, hogy mi is történik itt, rögtön egy összeesküvés elméletet fest, ami alá kiváló... Ö, Kiváló zeneként hallatszik be ez az egy darab fénykép, ezzel együtt kell élni, tehát nyilván az a helyzet, ha ez engem bánt, akkor ezt nekem valamilyen úton, módon fel kell tudnom dolgozni, mint ahogy egyébként azoknak, akik úgy érzik, hogy ezzel fantasztikus ütést mértek ismét a Városliget megújítására, és aztán kiderül, hogy ettől az ütéstől még a liget megújítása állva maradt, és se én, se a csapat nem vonul el sírva, és tesz le mondjuk a zeneházának a befejezéséről, mert egy darab ilyen fényképet közé lehetett tenni a feszlőpavillonokról, nekik is ezt valahogy fel kell tudniuk dolgozni, tehát az a helyzet, hogy érdemes, azt tudom mondani, itt azért van egy szélesebb közönség, szerintem a rádióhallgatók és a tévénézők mindenképpen ide tartoznak, és én igyekszem azért a alapvetően hozzájuk is szólni, és nem csak annak a szűk rétegnek, aki hétről hétre keresi a lehetőséget, hogy hol lehet belerúgni a liget projektbe, és a városliget ZRT-be, vagy akár személy szerint belém. Tehát én szerintem érdemes kilátogatni, hogyha valaki csalódás ér, akkor én szívesen beszélgetek vele arról, hogy mit lát, hogy lát, és minden konstruktív észrevételre természetesen nyitott vagyok hogyha ennek kapcsán bárkiben jobb érzést lehet kelteni. Úgyhogy érdemes elmenni, szerintem egy hangulatos közösség. Én is annak taltam, és mintán azt mondtam, hogy én itt most más ide nem van, be, éppen most kaptam a Liget az őszer, befejeződik a Városliget kert és tájépítési felújításának második üteme, de én nem tartozom azok közé, akik különböző rádiókban egy újság felszínes átfutása után sajtó szemlét, vagy lapszemlét tartanak, úgyhogy én ebben most nem kezdenék bele. Gondolom a jövő hétre ez kiváló témát biztosít a számunkra. Egy meglehetősen hosszú szöveg, én ezt most itt átfutottam, de ez nem azt az gondolom, hogy a beszélgetésünk komolyságához alkalmatlan, hogy ezt itt most úgy kérdezzem meg, hogy közben részleteit tekintve még nem olvastam át. Van-e van -e bármi olyan, amit kérdés nélkül akarnál mondani? Én szerintem ez kerek egész, hogyha erről most beszéltünk, és főleg, hogyha jövő héten, Érdemes Igen. kicsit ránézni arra, hogy ténylegesen fizikai valójában mik történtek meg, és mik azok, amik az elkövetkező időszakban megtörténnek a ligetbe, hiszen mind a kulturális intézmények, mind pedig a parkfejlesztések területén elég jelentős előrelépések van. Jó, maradnak. akkor ez legyen, hogy egy kérdés maradt. Azt áruld el nekem, hogy azon bizonyos megnyilvánulások által, ami itt a múlt héten, illetve ezen a héten történt, a városléges ZRT tevékenységét, tehát nem a te személyedet, hanem a városléges tevékenységét mennyire befolyása, befolyásolja, vagy mennyi benne befolyásolja, ha nem jön létre a konzultáció a fővárosi, a, fő, a főpolgármesteri hivatal. A városléget építési szabályzatára gondolsz arra is, mindarra, arra, ami aztán abból inkluzíve fakad. Ami még nincs meg, hiszen még nem fogadták el tudommal, de amivel kapcsolatban te egyeztetésről beszéltél, és jelenleg legalábbis úgy tűnik, mint nem hajlana a másik fél arra, hogy ilyen egyeztetés létrejöjjön azon kívül, mint amit felajánlott. Hát ez a jövőkutatás ingoványos talaja, úgyhogy erre nehezen tudok egzakt választ adni, de az ténykérdés, hogy okozhat, okozhat bizonytalanságokat az, Hogyha a városliget építési szabályzata aként kerül elfogadásra, hogy erről a terület vagyon kezelője, illetve a fejlesztések letéteményese a városliget ZRT, át egy nem tudja elmondani a saját véleményét, hát kettő azok a szakmai érvek, amik adott helyzetben megjelen, meg kellene, hogy jelenjenek egy ilyen egyeztetésbe, ezek nem jelenhetnek meg. Ugye mondtam ezt múlt héten is, hogy például a jelenlegi Városligeti Építési Szabályzat azzal a javaslattal él, hogy három darab nagy rendezvényt lehet éves szinten összesen a ligetben tartani. Én személy szerint ezzel nem értek egyet. Nyilván itt lehet vitatkozni a nagy rendezvény fogalmán is, ami tízezer főnél nagyobb rendezvényt fogalmaz meg a ligetben, ugye. És számtalan egyéb kérdés. Ha ez így marad benne az építési szabályzatban, akkor már ott is fölmerül a kérdés, hogy egyáltalán építési szabályzatnak kell -e ezt -e? szabályoznia. Kettőt -e? dönteni kell ezt követően, hogy mi történjen mondjuk egy maratonnal, egy gyereknappal, egy rozáriával, egy tisztavatással, egy mentőnappal itt a Városligetben melyiket nem akarja a főváros megtartani. Szerintem ezekről egészen konstruktív, talán még politikamentes párbeszédet is lehetne folytatni. Én ezt preferálom továbbra is, hogy ez ne egy politikai térben, és ne um, figyelő szem előtt történjen, hanem egy olyan pozícióba, ahol mindenki egy kicsit nyugodtabb hang nem be tud erről egyeztetni, és talán racionális kompromisszumra jut. Van-e prognózisod arra nézve, hogy ezt a küzdjelés vagy amikor fogja elfogadni? Igazából nincs én idejeig, hát életemben már jó pár építési szabályzat, módos csináltam végig, de csak a Városligetben kettőt, és az a tapasztalatom, hogy az alsó hangon egy 3-4 éves folyamat, úgyhogy ha itt nem történik a vonatkozó szabályok megerőszakolása, ami talán nem cél sehonnan, akkor ez még biztos, hogy jó pár hónap, mire erről a közgyűlési szavazást tud születni, addig még jó pár dolog bizottsági meghallgatásoknak, országos főépítés előtti egyeztetésnek, tehát számos pontnak meg kell történnie. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szia! Yeah. Önök Györgyevics és Benedeket hallották, a Városliget, Liget ZRT vezérigazgatóját. Önök megjelenítés hallottak, és most nem fogok elfutni, zene fog szólni. Ha telefonálnak, örömmel veszem. Ha nem fognak telefonálni, akkor zene fog szólni, és azt fogom örömmel venni. Ma a 2020. június 11-e van, és csütörtök, 5 perccel múlott fél 9. Ez a Kejfejáncsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők és a netezők, valamint Fial 14 éve alliaknak nem, felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlható műsora. Egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz leginkább arra, hogy elválassza a fontos-ta fontos talantól. Telefonszámom a képernyőn ki van írva, aki meg hallgatannak felolvasom. 061-877-0877 Jöhet. Jó reggelt! Tegnap nagyon érdekes beszélgetést folytatott a Fűrjes balázs és vélhetően kétszer-háromszor is az volt az érzésem, hogy nem szívesen hallgatja. Miért nem keverte ki, mint a többi hallgató embert? Mert hogy rettenetesen sok telefonálót. Megszüntett. Néha az az érzésem, hogy az szerint fizetik önt, hogy hányan telefonálnak be. Hát akkor ebben a tévétben. Köszönöm a fizetésemhez való hozzájárulását. Az előző telefon címkézni kell, az így szólna. Amilyen az agyonisten, olyan a fogadjisten. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egyre jobban az az érzés erősödik meg bennem, ezt az MSZP-s dolgot látva, hogy ez Fidesz megrendelésre történik. Ilyen már történt másodszor, harmadszor, nagyon sok. Tehát ez már felettév gyanús ez a dolog. Én als, al alapvetően önnek az ideggyógyást tudom ajánlani, viszont Kívánok. Üdvözlöm! Örülök, hogy elmondta a reggeli monológiában azt a mondatot, hogy ha nem is fogadjuk el, de legalább értsük meg. Tehát nem kell, hogy elfogadjuk, de valahol értsük meg. Mert itt, itt, itt voltak önnek hétfőn is, is, meg tegnap is olyan kirvonásai, amik nekem végtelen furcsák voltak. De a mai nap után nem lehetnek furcsák uram. Ha a mai furcsák nap után maradnak... Lehetnek, elmondta, elmondta ezt a mondatot, és, és, és így már én, én magamban rendbetöttem. Akkor most miről szól a telefonja? Egy, egy, egy olyan kérdésről, hogy hétfőn tudott volt ez a koros dolog, és akkor azt mondta, hogy mégsem, tehát volt egy megbeszélt telefonja az új helyvel, és akkor még, mégsem hívta fel, tehát az MSZP-t is elhordta oda, ahol a, ahol a helye van, de, de valahol az új hely itt mégis valahogy menti, holott nem tudom valami komoly funkciója van ő neki, attól függetlenül, hogy ő ERP-képviselő. 5 hétfőn mi elmehetett ezzel szembesíteni? Nem hétfőn pénteken szó se volt. Azért, mert azt gondoltam, hogy amiről ő beszélni akar, ráadásul ő ugye egy uniós képviselő, ő nem visel tisztségét az, az MSZP-ben. Horváth Csaba holnap szegény, nem szegény, meg fogja ezt kapni. És ha még egy, még, egy, euh, még egy dologra kíváncsi, illetve még egy részletet akar hallani, akkor én azt gondolom, és ez pontosan az én érzelmi működésemet mutatja, és pontos választ a hétfőre, kedre és a szerdára, amivel kapcsolatban egyáltalán nem gondolok elnézést kérni. Tehát nem, is, nem, nem, is. nem csak ez Értem, nagyon fontos. Hogy el, nem, de én egyáltalán nem akarok elnézést kérni. Az pedig az, hogy miután azt gondolom, hogy én ma megsemmisítő ütést mértem az MSZP-re, amit persze az MSZP vidáman ki fog bírni, azt követően bennem a kompenzáció arról szól, hogy ilyen mértékben nem ütöm ki az új helyét pénteken. Tudnék semmit nem fog tudni mondani arról, amit szeretne, nem akarom, hogy hebegjen, habogjon, El, lesz kellő helyen, ahol ezt megteheti, miután én a maga munkáját elvégzem idézőjelesen, mint hentes, mert nem vagyok hentes, ezt követően bennem a jó érzés arról szól, hogy nem az új helyével fogom feltakarítani a vért. Próbálom megérteni, a nehezen sikerül. Köszönöm, hogy... Nem, nem, nem, nem, találhatok. akkor kérdezz akkor kérdezz Nemért. Nem nem, nem, nem tudom elfogadni a válaszát, azért, mert az újhelyinek valamilyen funkciója van az MSZP-ben, az biztos. Attól függetlenül, hogy LP képviselő. Nincs funkciója. Nem. Akkor legyen egy, egy ilyen szent ember az MSZP-ben. Most az a kérdés, hogy van-e funkciója, vagy sem, ugye? Igen. Azt követően, hogy én azt mondtam, hogy én neki nincs funkciója, most föl fogom hívni, sem fogom kérdezni. Azt követően ön azt mondja, hogy egy szent ember, én a hétfő, a kedd és a szerd alapján azt mondom, hogy ön olyan mértékben személyeskedik, amit én nem tűrök. Tehát egész egyszerűen az én logikám nem azonos az ön logikájával, el kell személyeskedni. De kivel szemben szemben? Az szemben. szemben. Ha, egyszer, ha egyszer nincs funkciója, akkor szent Hogyan állunk át a szentemberre emberre a funkciótlanságból? Valami magyarázatot akar arra, amit egyébként hallani akar, és mit én magyarázatot adok, önnek az nem felel meg, hanem átmegy egy másik lépcsőr és kérdezi ugyanazt. De könyörgöm, hogyha önnek kialakult véleménye van, és az én véleményem nem számít, akkor mi a franc nyavajakorságnak ír föl? Magyarázz el ezt a szentembert. Ak akkor ezt tegyük félre. Ezt ne tegyük félre! Ezt... Itt minden mondatnak jelentősége nem, van. Akkor jelentősége van. Akkor, akkor majd én utána nézek, ha én most nem tud utána nézni. De az újhelyi az egy fajsúlyos MSP tag, akkor lehet, hogy csak egy sima tag, annál egyébként biztos, hogy sokkal több. Oké, akkor a tudom önnek mondani szakmailag. Ebben a történetben az alábi emberek megkérdezhetők, Kúros lajos, ővel nem akarok beszélni. Szalai Tamás lajos, vele beszéltem, és őt nem fogom abba a helyzetbe hozni, ami a helyzet egyébként még a rendőrség vagy bárki más hozhatja, mert hogy ebből egyébként valószínűleg az a Fidesze múlik, jogi ügy lesz kettő. A pártelnökkel nincs miért beszélnem, mert a pártelnököt hallottam az egyenes beszédben, és köszönöm szépen, én nekem nincs kérdésem hozzá, azt követően... Is elég borzasztó volt. De nem elég borzasztó volt, borzasztó volt. Kivel beszélhetek még? Az újjaivel, miről beszéljek, amikor egyáltalán nem tartozik hozzá. Amiről ön beszél az azt jelenti Magyarországon, hogy találjak egy gombot egy kabáthoz, miközben a kabátnak ilyen gombja nincs. Ennek a kabátnak, drága uram, gombja a Kórós és a Szalai Tamás Lajos. Nincs más gombja, ha nagyon muszáj, akkor a pártelnöke. Az újhelyi nem gombja. Mondja már meg nekem, mi alapján kérdezzem meg én az újhelyit, akinek semmi köze nincs a történethez. Uniós képviselő, és nincs tiszsége. Jó, most ne fel magát. Nem hétfőket, fel, a logikáját akarom együttem. De már, már megint pörgeti magát, mert amit hétfőn csinált itt a tankcsapdával. Ja. Az egész nem szól másról, mint hogy önök úgy akarnak vért, amit én abban a formában nem produkálok. És hát az, hogy pörgettem magam elnézést, én hétfőről nem álltam le. Én lassan állok le, aminek központi része volt, amit reggel elmondtam. Ez a telefon az én szememben egy intelligens provokáció volt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ön teljesen jogosan a néidőket felülsértette, nem állnak ki a mellett tegnapi napra. Önnel nekem nincs beszélni való. Vámos önnek van egy felülete, ott élje ki magát. Ön egy olyan kullancs, aki be akar férkőzni az én szervezetembe, de az én szervezetem ön hála jó Istennek, nem fogadja be. Ráadásul jó a fülem van. Vámos Sándornak egy joga van ebben a műsorban, hallgathat. Semmi más. Jó reggat! Halló, jó reggat, Kívánok! úr! Ez van Halló. ennek? De nem vagyok kíváncsi a kritikájára. A kritikájára épp úgy nem vagyok kíváncsi, mint a dicséretére. Egyebek között, amit ma tettem, az annak érdekében történt, hogy rólam szálljanak le. És ha lehetővé tettem, hogy szálljanak rám, akkor bekenem magamat vazelinnel, hogy csusszanak le rólam. Jó reggelt. Jó reggelt, Kárpesz Jánló vagyok. Köszönöm szépen, önnel se szeretnék beszélgetni. Van, akit felismerek a hangjáról és azért nem akarok vele beszélgetni. Van, akit bemutatkozik és az elmúlt időben való tevékenysége okán nem akarok vele beszélgetni. De ez nem azt jelenti, hogy senkivel nem akarok beszélgetni. Tudják, a mobiltelefonon is van egy olyan, hogy nem fogad üzeneteket, nem lehet felhívni. Vannak emberek, akik tartós, vannak, akik átmeneti tiltólistán vannak. Nekik mind tudniuk kell, hogy miért kerültek oda. Én magamat tegnap és ma reggel leöntöttem egy vödör hideg vízzel. Ez hat. Önöket csak a magam módján tudom leönteni hideg vízzel, mert amit magammal kapcsolatban megtehetek, azt önökkel nem tehetem meg, de ami a rendelkezésemre áll, azzal lélek. Jó reggelt kíván! Miért akarja megkérdezni a zuglói főpolgármestert? A zuglónak nincs főpolgármester. Ilyenkor aztán természetesen van egy turbulencia, tehát euh, én itt a rádiós vagy netes tömegverekedést nem teszem lehetővé. Ha valakinek van méltánylandó mondandója, szívesen befogadom. Ha nincs, akkor felveszem a telefont, és történik, ami történik. Ez nem ugyanaz, mint ami hétfőn, kedden és szerdán történt. De önök természetesen azt gondolnak, és azt gondolnak, amit akarnak, mint hogy a is, és a kedden és a szedben se találok semmi kivetni valót. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Teljesen egyetértek a koros videóval kapcsolatos monológiával. Remek volt. Sok, sok munka volt benne. Köszönöm. Gondolom. Köszönöm szépen. Kurvasok is. Meló volt benne. És nagyon-nagyon nagy szomorúsággal adtam. közre. Nem éreztem örömet. És nem fogom leírni. Bár arra való. 5 perccel múlott 39! Önökön múlik, hogy meddig maradok. Ha nem marasztalnak, akkor a műsornak 9 óra 3 perc, akkor lesz vége. Morasztalni telefonokkal lehet. 061 0877 1877, 0877 először. God. Father of day, father of black, yeah, father of rivers, father of streams, who dwells in our hearts and our memories. Father of day, some pray. Father of night, father of day. You ready, good? You ready, good. Ha igaz az, hogy karácsonyben azért viselkedik így, mert hogy egy, egy magának, aki előtt úton halad a miniszterelnök előtség felé, az nagyon nagyon rossz rosszúkban jár. És hogyha Budapestet egy évvel a megválasztása után még azon belül csak egy ugrodeszkának tekinti, az, az egy nagyon-nagyon szomorú dolog az én szememben. Mert mint főpolgármester, nem tudom, én nem is, gondolom, hogy uglódeszkának használja, és ö, azért én a te helyedben raknám, hogy szerintem, mert mi van, ha sikerül neki. Hát, és jelleg azért ellátja a funkcióit, kétségtelen nem, tény. Nem, szerintem nem látja el a funkcióit. Hát azt mondom, hogy a fővárosnak felelős, de, de ugyanúgy, ahogy az Orbán kormányra azt mondják, hogy nem, nem kormányoz, csak kommunikál. Ez pontosan, hogy így látom karácsony, hogy milyen, milyen intézkedéseket hozott a főpolgármester? Hivatal az elmúlt időben A biciklisávokon kívül Ami szerintem minden éppes emberni kizeri a biztosítékot Még akkor is, hogyha mondjuk nálad A bicikli szövetség vagy nem tudom Milyen egyesület Konkrétan konkr konkr konkr nem mond igazat Mert ő elmondhatja, hogy, hogy 3000 biciklis megy a körúton De szerintem hát ha egyszer valaki odaáll is Jó, de, de olyan figye, ég ég ilyen nincs, hogy szerintem, hogyha nekik vannak számaik, akkor tudnod kell, hogy ez igaz-e vagy sem. Abban nincs de szerintem. Ő állít, ő állít, Értem, de neked meg az nincs az más adatod. Te azt tapasztaltad. Az hogy... Az tapasztaltad így... van, de... Géza, ne vigyenek el az indulatok. Ne vigyenek el de az indulatok. Az? Ne, ne. és ne hozzá engem abban a helyzetben, hogy összeszedjem Karácsony Gergelynek az elmúlt idővelő intézkedéseit, mert nem akarok levizsgázni, egyébként tudnék mondani, de nem szabad. Tehát attól, mert Karácsony Gergely politikai útja neked adott esetben nem tetszik, az ezzel kapcsolatos kritikát felszorozni öttel igazságtalanság. Másfelől pedig, hát hadd tudjam idézni önöknek a szokott lovamat, Irritáció, irritáció, irritáció. Benne a karácsony irritációja Orbán Viktorra, Orbán Viktor irritációja Karácsony Gergelyre, az önök irritációja velem kapcsolatban, az én irritáltságom a világban elfoglalt helyem kapcsán, és akkor az ember, miután a lelkéről van szó, és azért ahhoz mégiscsak őért a legjobban, fogja magát, és nem megy pszichiáterhez, bőrgyógyászhoz sem megy, mintha bőr lenne, hanem azon gondolkodik, hogy vajon mi baja is van, és aztán tesz annak érdekében, hogyha nem is tudja megoldani, de legalábbis elinduljon azon az úton, hogy megoldódjanak a problémák. Jó reggelt! Jó reggelt, Csemsehi Ferenc vagyok. Jöreget. Nagyon más lehet? Persze. Mondta, hogy szeptembertől a vizuális tartalommal is talán Igen. bővülni fog a bősor. Erről egyrészt lehetne többet tudni valamelyest, másrészt pedig, hogy a, az interneten lesz-e lesz majd fogható a vizuális rész is? Mert most én nem, nem, nem találom sehol. Ez egy jó kérdés, ezt le fogom kérdezni. A vizuális részről majd a jövő héten akarok önökkel konzultálni, mert az igazság az anélkül, hogy egyetlen rossz mondatot is mondanék, hogy én azt, amit én érzékelek, és igyekszem magamat pontosan kifejezni, ennél sokkal nagyobb támogatást az anyaintézményemtől nem fogok kapni, vagy kaphatok, de nem eshetek túlzásba. Tehát bizonyos szempontból önökhöz kell majd fordulnom, hogy miben tudnak a segítségemre lenni, illetve hogy közösen ki tudunk-e egy olyan képet, ami ennél tévészerűbb létezést tesz lehetővé, hozzátéve, hogy még előtte vagyok annak a megbeszélésnek, ami után kiderül, hogy ez a stúdió például elhagyható-e vagy sem, egy nagyobb stúdióra cserélhető-e vagy sem, én most alapvetően azzal számolok, hogy nem, tehát azzal kell főzni, ami most van, ez egy viszonylag szűk keresztmetszed, de ebbe a szűk keresztmetszedbe is számtalan olyan dolog is belefér, ami jelleg nincs. Az én fejemben olyan elképzelések vannak, amelyek könnyen lehetséges, hogy az ön tevékenysége által lesznek majd kiszínezve, mert ezek keretek. Ez az első pár hónap ezt semmilyen vonatkozásban nem tette lehetővé. A nyári szünet alkalmas lesz arra, illetve az elkövetkezendő két hétvérésszint részint csak olyan embereket, akik ebben nekem akarnak vagy tudnak segíteni, aztán majd kiderül, hogy szeptemberre mi áll össze. Mond, mondta, hogy akkor a jövő héten szeretná elra kitérni, akkor már a, az, azután a beszélgetés után leszett már, amiről most... Nem, nem, az, az 23 az az még, jár, még kis, jár, szépen. De a kérdés a teljesen jogos. Zero-ett, nyolcszázhetvenhét, zero-eighthundred hét Most látom, hogy már alig van időnk. Hát, ha csak nem telefonálnak, a telefonálnak, akkor maradnak, de ha nem. <gül> For hat I'll go far, so to először 9 óra múlott 85 másodperccel, már nincsen két percünk, hogyha neten velem szeretnének valamit megosztani. Ha megosztják, akkor túljuthatunk az időkorláton, önökön múlik. 061877, 0877 másodszor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk, 7 óra után 418 előtt fél nyolctól, Navracis Tibor nyolctól, Horváth Csaba, fél kilenc előtt Duronelli Péter, Duronelli Pétertől, akár csak Falus Andrástól, ahogy Nemes Gábortól is ezen a héten búcsot vettem, veszek. Navracis Tibor marad, Horvát Csaba marad, Niedermüller Péter marad, György Benedek marad, szerintem mások nem. Önök maradnak, hát már ha maradnak, én maradok. 061877, 0877, senki többet? A mai műsor elkészítésében a szerencse, a jóisten, nem feltétlenben ebben a sorrendben voltak a stratégiai partnereim. Én mindent megtettem annak érdekében, hogy hűljön a porcelán. Ezt holnap, hétfőn, kedden, és egészen addig, amíg bankai fejed csit tapasztalni fogják. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Wagner! Kurva jó zenét voltaknak köszönöm! Nagyon szívesen! <síves> jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, most mit hallgattunk? Memphis ment? Nagyon szépen köszönöm! Nagyon szívesen! Valásra. A Wagner kedvéért, még egy szám, csak hogy bizonyítsam, hogy hát addig maradok, ameddig szeretnék. Jó, egyszer vége van ennek a mai is. 061-877, 0877, és akkor többet már nem mondom, hogy először másodszor harmadszom, és semmi értelme. Wagner is for you. Van ennek hosszabb verziója is, ahogy látom. Betelefonálsz, Wagner, a hosszabbat, vagy a rövidebbet akarod? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Arról szeretném tájékoztatni, hogy ahogy a cd pakolta, nekem ott fogott meg a műsora, hogy milyen zenéket választ, hogy szereti a vegyes zenéket, és érdemes nézni ön sokféle dolog miatt. Azt szeretném, hogyha amikor egyenes beszédbe megy, ne a Floydot rajzolja a pólója alá, hanem a Láncila. Nagyon köszönöm, jó egészséget! Önnek. Igen, de ne haragudjon, az két egészen Igen. más tartalom. Tehát, uh, a Láncila A Láncila kettőnek a... van igazságérzete, és az önné fontos. Én ezt, én, ezt értem, de, én ezt értem, de az önigazság érzetit én nem rajzolhatom a maga. Tehát érti? Akkor most hirtelen Lánchid lesz rajta, a Floyd lesz rajta, egyik lerontja a másikat, valószínűleg egyik se lesz rajta. Vágni nem telefonált. Akkor a hosszabb verzió. Nem, ez nem műsor. Az egy másik kérdés, hogy, hogy például hogy ott van az ember ebben a tévéműsorban, hogy megtehetnéje, hogy mivel jár együtt. És hogy mennyire nem élünk ilyen lehetőségekkel, és ezt a takmakat, aki a Fradiban ezt a dolgot megtette, milyen igazságtalanul nem kezeljük a helyén. A hétköznapi kiállás embertársaink, embertársaink ügyei mellett, szóval ebben olyan tárházat biztosított az Isten az életünk által számunkra, amiből én az elmúlt időben tört részt haláttam, de nagyon kicsi volt az a tört. 061877 0877 ma, 2020 június 11-én, csütörtökön 7-es perccel 9 óra után. Bele szél hosszabb. Ezt <laughs> szól. Oké, okay, járni a kürjessel is, mint a karácsonyjal? Nem. Nincs két egyforma eset, hát jó. Én... Nem tudok, én, úgy... Olvom, de, olvom, de, de, de nem ugyanúgy fog járni, mint a karácsonya, amikor már a kürjessnek nem lesz önre szüksége, ugyanúgy el fogja dobni, mint egy szarosgatját. Először is engem úgy nem lehet eldobni, tudja? Le a szarosgatja ritkán szokott visszapofázni. Először. Másodszor. A Karácsony Gergelyel olyan magánéleti múltam van, amilyen a fürjessel nincs. Ön összehasonlít két dolgot abból adódóan, mert valami olyasmit gondol rólam, amit valami be, be akar illeszteni, ahova az nem fér be. Ön hülyeségeket beszél. Köszönöm szépen a hozzászólását. Én csak azt akarom mondani, hogy én figyelmeztettem magát, amikor a Karácsony a nagy barátságban volt, emlékezzen vissza, hogy úgy fog járni, mi a Puzsérnál, hogy le fogja tenni magát a karácsony, mert politikai... Eh, a Puzsérrel hogyan jártam? A Puzsérrel nekem nem volt semmi olyan kapcsolatom, mint amilyen a karácsonynál. De a, a Puzsérre Puzsér tett megjegyzést a karácsonynál, és a karácsony nem áll ki, nő mellett. Ez így van? Ugye? Ott törtnek tört alap? Akkor itt húzok párhuzamot a kettő között. De arra ugyan a Füriesnek még eddig nem volt dolga a tekintetben, hogy kiálljon mellettem, ön pedig kiállhatna mellettem, de ön nem áll ki mellettem, úgyhogy én eldobom önt. De én önt. Maga mellett. Tényleg, Hát arra én inkább nem tartanék igényt. Mm. Amiről ön nem beszél, az az, hogy én vérrel a szó jó értelmében írom ezt a műsort, és ehhez a vérhez, ehhez mérhetetlen mennyiségű érzelem is párosul. Hallgatókat nyerek és vesztek, riportalanyokat nyerek és vesztek, örömök és bánatok érnek és ebben ön nem egy velem szolidáris egy engem figyelő szemlélő hanem egy kívülálló engem kikacagni vágyó valaki amire önnek maximális joga van de hogy én abban örömömet lássam és önnel beszélgessek hát annyira nem vagyok már önkénzó ahhoz eltévesztett húsz évet Jó reggelt kívánok <tos> Jó reggelt kívánok 65 éves vagyok, és ha az influenza járvány elleni oltás nem kötelező, akkor bedobták ezt a COVID-19 elleni oltást, 65 év felett kötelező. Mi a véleménye? Egyébként nincs oltás, nem tudom, hogy miről beszélgetünk. És arról sincs szó, hogy kötelező lesz, arról lesz szó, hogy ha egyébként kapják majd az emberek, akkor a 65 évesek előnyt élveznek a 65 évesnél fiatalabbakkal. Hát, itt az interneten kötelező... Elnézést de, az internet, ezt én ezt értem, attól, mert az interneten valamit bedobnak, attól önnek miért kell felhívni engem azzal, aminek a hitelét hmm, ő se tudja. Vélemény... Nem, nem, a saját véleményére voltam. Elmondtam. Életebb ez nem a véleményem, én így tudom, nincs véleményem valamivel kapcsolatban, ami nincs. Én pedig úgy gondolom, bár nem múltam el 65 éves, hogyha volna ilyen oltás, én szeretnék ilyet kapni. Szeretek annyira élni, hogy ne kelljen hamarabb elmenni. Ez a záró zene. Ha élni akarnak még a betelefonálás lehetőségével, az másfél perc. 061-877-0877. Csupa fül vagyok. Two many generations leave their longing to the young. But we will stand triumphant when redemption's day is done. Won't you help to sing? Sing for us, son. These songs of freedom, cause all I ever hear is redemption song. These songs of freedom are all I Nem sem. Jövő reggel. Azt szeretném megkérdenni, hogy ha lesz. Ha, ha ősz újba indul a világ, akkor, akkor megszerült ember lesz. Ember. Ez lesz, persze, persze, Persz. hát nem volt olyan mód, nem volt rám mód. Nem hát, tudom, tudom, tudom. Ez lesz. most leszem időszak, hogy megkérdezem. Csak ennyi lesz. Lesz. volt. Na, Köszönöm. Viszont hallásra.